Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och allmänna nördigheter. Dagens datum är den 29 2014 och det här är avsnitt fyra. Jag heter Fredrik och med oss har vi Dani och Robb. Hallå! Eh, bara för att det är jag den här gången som håller introd, så måste jag dra lite paralleller här med intro introduktionerna. Och då brukar jag, för jag vill, jag vill liksom hoppa in lite här lite old school va. Så då tänkte jag presentera Danny igen. Och Danny det är ju er Zelda i Linklandet, alltså en riktig liten prinsessa. Och Rob för er, er som inte vet, alltså er Bowser i Mario land. Sköldpadslik, långsam och ska hela tiden ge sig på Danny. Han är ju som sagt en liten prinsessa. Uh, och jag själv, Fredrik. Det är Cloud Strife i Final Fantasy-världen. Överdimensionerade svärd lika med komplex inom andra områden. Uh, vi har. Uh, ja, men vänta, lite... Lite, vänta lite nu. Nu vet jag att det varit en liten oritvis uh, introduktion. Nej, men hör inte vad jag sa. Ja, men... Överdimensionerade svärd betyder komplex inom andra områden alltså. Jo, jo, för, men fortfarande. Jag känner att det fortfarande varit lite li, skivt. Vadå då, då? Jag tycker ju att han är skittråkig. Han är den sämsta karaktären någonsin. Ah, ja, ja, ja, ja, nu, nu ska ja. Ah, han han följer inte mig. <laughs> <laughs> ja, hur som helst. Välkomna till Nördliv. Uh, vi kommer snacka lite spelnyheter först, sedan vad vi spelat. Och sen gå igenom lite veckans spel. Och sen avsluta med lite andra nördämnen. Uh, men först ska vi hoppa på lite nyheter. Och uh, Danny, du hade lite nyheter som vi tänkte vi ska ta upp. Yes, uh, vi kan ta upp här lite första. Uh, jag vet att alla, vi är ju lite Telltale games där Vi har ju alla spelat lite av deras spel. Och uh, i nästa vecka så släpps ju Game of Thrones. Mm. Deras, deras variant av det. Och, uh, vad, vad, vad tror ni? Tror ni kommer bli en hit? Jag uh... menar, speciellt nu på en så här baserat på en fantasy nu och liksom, då tänker man när ska det hela utspelas ja. i liksom, mellansäsongerna? Ska det vara liksom en, sån här, en mellansekvens till nästa säsong för tv eller kommer det vara en prequel? Jag kan säga att jag, jag var först ganska skeptisk för jag trodde först att de skulle utgå från böckerna mer mm. än tv-serien tills jag såg trailern här om veckan när till exempel hon som spelar Cersei gör rösten Mm. och tänkte, jaha och sen var det ju att de gjort likheterna så det var ju de ser ju ut som karaktärerna eller personerna i Game of Thrones tv-serien så jag tyckte det var ju ganska spännande vilket betyder då att det du kommer spela kommer ju vara i samma tid som, som serien sen under vilken av säsongerna det vet jag inte en mm. eller någon kanske men det, okay. om vi Game of Thrones är ju ganska tacksamt på det sättet att det är ju så mörkt och i Telltales spelvärda där du gör val hela tiden som är väldigt jobbiga så kommer Game of Thrones passa ganska bra tror jag. Ja, det är ju en väldigt sån här, intrig, mm. Intri mycket intrig. Så det är ju frågan liksom, ifall man kommer att få välja, ifall man kommer vara ett speciellt hus då liksom som man ska följa. De kanske att man får välja någonting, välja ett. Det skulle vara mer intressant, för man fick välja en av husen som liksom följer igenom men en, en generell storyline som alla hus skulle kunna vara med och, liksom, och få ja. den utgången man, utgången man vill ha. Det vore ju bra, men det känns nästan. Det känns som väldigt mycket jobb för dem. Jag tror de specificerar sig på en ganska så, en väldigt, antingen en ny karaktär mm eller en karaktär i böckerna eller i filmserien som är väldigt, väldigt oanvänd. Någonting som de inte kan referera till i tv-serien eller i böckerna som liksom att ja, men så här ska det gå för honom utan det måste vara någonting som man kan liksom få göra en egen progression på. Liksom. Precis. Ja, jo, man, man har ju sett karaktärer som då tänker man, jag, jag tänker då, först och främst inför liksom, man ska spela så de har ju sagt att det ska vara liksom i den världen och då tänker jag liksom, kommer man vara en karaktär. Jag skulle tycka att det skulle vara coolt ifall man skulle kunna vara någon av karaktärerna och liksom karaktärerna att följa. Mm. Ja. Men jag vet inte... Fast jag då undrar jag, det. jag liksom, ska man liksom stuva om hur film eller tv-serien går då? Liksom, om man är någon av karaktärerna från tv-serien. Uh, ja, du... det, är För det känns fråga. lite så här... Fast det jag... Som jag har en extra fråga liksom på det här som jag skulle tycka var jätteintressant om det vore så det är att skulle man nu mot förmodan ha en ny karaktär mm. skulle den karaktären kunna introduceras i tv-serien? Ja det är ju frågan då ifall det är en karaktär som har en mindre roll i böckerna i så fall alltså den här som en sidokaraktär som man skulle kunna introducera då som kanske skulle kunna få en större plats ja, mm. i serien då ju. Det skulle ju vara kul, eller i, i, får vi ta till exempel att det skulle kunna vara som i Marvel univers Universum, Precis. där vi har uh, SHIELD-serien ja. som i filmerna är liksom bara bakgrundskaraktär egentligen, mm. och sen i serierna så får, får man liksom att då är liksom den, alltså Avengers, då är de i bakgrunden att det här har hänt och vi agerar utifrån det. Det skulle kunna Precis. vara det här konceptet, där liksom de äh, drar, drar en gräns mellan att det här är sånt som händer vid sidan som vi aldrig ser i TV, mm. men som händer i hemlighet bakgrunden. Precis. Personligen så skulle jag tycka, är som i, i serien så är min favorit det är ju Peter Dinklage-karaktär ja. Tyrion. Jag skulle, vilja, jag skulle vilja ha en storyline med honom för att det är den mest intressanta storyline i Altihopa. De andra tycker jag, är liksom, det är klart de är intressanta, men jag tycker att han är mest intressantast. För att det, mm. det är så mycket som händer runt omkring och det är en, en, en väldigt djup och gripande karaktär tycker jag. Absolut, men jag var nyfiken på i så i för det borde, det här kan jag hålla med om han är också en av mina favoriter där mm. och det skulle vara skitcoolt om man kunde vara eller se uh, ur hans perspektiv och göra val men skulle mm. det vara liksom val ur den historien som har satts redan eller skulle vi snacka under perioden mellan vissa avsnitt eller hur skulle det fungera <gör> men uh, det är många frågor man blir ju ganska nyfiken i alla fall, jag blir ju där Ja, person personligen så skulle jag då vilja ha något som skulle kunna hända parallellt med den vanliga serien med som man inte mm. ser för att det är, Man går ju liksom mellan de olika och så det, det är saker man inte får se däremellan som man kanske får en lite såhär Ja ah, men du har varit iväg på det här och liksom ah, Ja jag, jag var iväg på en resa och Det hände lite saker men det tar sig inte upp kanske Så att jag tycker det skulle vara intressant och då kunde man ha en liten en sidostory helt enkelt som man skulle kunna göra om till spelet För det kommer släppas i episoder såklart och du skulle ju mm. kunna vara En grej mellan olika delar egentligen ju Precis jag funderar också på det i och med att det här, ja, det här är ju episodbaserat. Ja. Och den dyker upp nästa vecka. Och... Nästa, eh, till PC släpps den 2 december och till uh. Xbox One och de släpps den 3 december. vet Kommer det vara ungefär som de andra spelen, tror du, med att det är sex, typ sex episoder? Eh, säkerligen. De, de, fem är det väl ändå vanligtvis för de, de Jag tror inte de kommer liksom dividera ifrån hur de har upplägget precis som nu... Uh, Borderlands kommer ju också vara i, jag tror mm. det ska vara fem delar också jag bara tänkte rent spontant för i och med att de har använts av personerna uh, skådespelarna från tv-serien mm. så är det ju därmed knutet till tv-serien på det sättet att i och med att det är samma uh, skådespelare så, så finns det ju möjligheten faktiskt och riktigt att det ska på något sätt som, som vi pratar nu. Liksom drypa in i, i själva serien. Jag funderar på om det nu. Om vi säger, tänker oss att det är 5-6 episoder, och om hinner släppas innan serien börjar. Som brukar vara eh, på vår kanten nu va? Säg, vad är det april? maj någon gång det brukar släppas. Ja, 17-18 mm. ja, är 5 att ja. det skulle vara. Jag bara funderar på om, om Telltale har fått någon form av deadline om att de här avsnitten säger att de ska vara klara, eller vad säger jag, episoderna ska vara ute innan eh, serien börjar och på det sättet kanske kunna brygga på något sätt. Ja, det skulle ju vara väldigt intressant, för, speciellt då för de som är eh, intresserade och vill liksom ha lite mer kött på benen nu ja. mm. och då verkligen gå in, gräva sig in liksom och säga att nu kan jag få göra... Där jag vill att se hur storyline... Det kommer ju såklart bli förvalda slut, liksom som då i så fall är en direkt tajn till hur serien kommer börja eller något sånt där i så fall ju. Ja. Men självklart. Varför inte? Ja det, ska... ja, ja, det är mycket man kan bubbla om där jag kan bara, vi kan väl bara egentligen sammanfatta med att uh, vi får se. Vi kommer ju läsa recensioner, jag kommer kolla så här, gameplay och förhoppningsvis köpat också. Mm. Vi har en ganska så bra uh, track record av just Telltale Games då. Um, men uh, det är svårt att säga. När, man kan väl säga när första episoden har släppts så kan nog de flesta veta på ett ungefär vad det handlar om, alltså rent uh, storymässigt och vem det man följer. Men... Jag får se det. Jag, ser, jag funderar ju också som ifall du, det kommer vara ett helt fristående liksom, att vi inte kommer ha någonting med det andra att göra utan att det blir... Jag läser nu. Jag mm. hoppar in på Steam här. Det är bra för podcast att alla får veta att jag hoppar in på Steam. Det står här This new story tells of House Forrester, a noble family from the north of Westeros. Mm. Loyal to the Starks of Winterfell. Så, uh, new story. Mm. House Forrester. Ja, men då är det en helt egen storyline. Men såklart, alltså, mm. det kommer ju följa det som händer i serien. Det är ju frågan i det följer från början. Om man får se deras uh, väg igenom alltihopa då. Mm. Och liksom vilken lojalitet och sånt de har. Precis. Nu kommer det vara som... Uh... Uh, det jag sagan om ringenspelet Man spelar uh, gänget som är Precis efter de andra Jaha <laughs> Ja, det är allt sånt där går ju att göra Det är oh, en nej, sak som har aldrig har precis mörkt, liksom. varit här, allting har hänt redan Nu måste vi göra andra grejer liksom. det känns lite... Jag känner Frodo svettlukt Jag till och med <laughs> <laughs> <laughs> ja. Ah, ja. Nej, Du missar dem precis med fem minuter mamma. Precis men äh, vi rapar upp det vi, vi kan säga vi ser fram emot att se lite mer info om det när det kommer. Det kommer ju släppas snart så vi kommer säkert bubbla om det kanske till nästa vecka. Jag, jag, jag kan ju tillägga här att jag har absolut inget intresse av det här för fem år. Mm. Mm. Uh, moving on. Moving Vad har on. du mer? Vi fortsätter med som vi hade sist liksom, äh, Assassin's Creed Unity. Mm. Ubisoft har nu gått ut och offentligt bett om ursäkt för alla problem de haft med spelet sen det släpptes, vilket är inte få. Och de som jag sa förra veckan att det skulle släppas en tredje patch nu och den ska ju komma ut snart. Och det är 300 uppdateringar i den patchen. <skratt> inte lite. Och det är den tredje patchen nu, tänk på hur många var de föregående? Hur mycket problem är det som man egentligen inte har hört om? jag har ju sett bilder på hur figurer har sett ut som gud vet vad. Och ja. folk som flyger genom världar och sånt där och poppar in figurer höger och vänster liksom så. Det verkar ju vara väldigt många av de nya spelen nu som har haft problem. Som Dragon Age Inquisition som precis kom. Jag har med det också en hel del. Så. Jag vet inte, det är tre stora nya titlar som har haft jättemycket problem. Jag, jag får ju säga då att Assassin's Creed Rogue har jag inte haft något problem med. Men det är ju T60 också. Ja det är till 360 också men jag tänker i alla fall är som alla andra Assassin's Creed har haft väldigt buggiga starter. Ja tyran och tyran fyran var ganska... hade Ty... inte. Fyran hade jag massor som buggar, Folk som liksom satt uppe på stolar och flög iväg och, och gud vet vad de gjorde för någonting. Fyran hade också buggar och sånt timme. där men i Rogue har jag inte haft något problem än så länge. Jag har inte haft någon, någonting som har stuckit ut direkt sådär. Det kan inte vara att de liksom mm. bara fortsatt med en tidigare medans de har utvecklat betydligt mer inför de nya plattformarna? På jo, troligtvis har, troligtvis har de ju bara kört vidare på äh, där de redan har, så det kan ju förklara... Det blir ju som då, bara ett moddande liksom, precis. och det är Men, ju optimerat redan så... Men du kan ju, du kan ju se det som så här att äh, äh, Assassin's Creed 2 hade ju problem lite problem när den börjar. men brotherhood, både Brotherhood och Revelations hade i stort sett ingenting. Men det var ju för att de byggde ju ut på samma, liksom engine och motor, liksom motor och och, och, och alla sådana grejer som som tvåan redan hade satt upp. Däremot, både trean och fyran är byggda på egna separata saker, och, mm. så att det är därför som de har haft individuella problem. Och, mm. och det, då har vi ju Rogue Som troligtvis är byggt på samma Som, som fyran ja. är på Och Medans Unity är ju en helt ny Grej är det ju Så att det, det är troligtvis där som problemen ligger i ja. så fall. Ja men, Fast men... jag kan säga apropå buggar då Jag tänkte du nämnde Dragon Age Jag har kört det och jag har inte Haft några buggar Så jag tror jag, det, det... Min, En av mina polare har Skaffat det här och det är kraschat flera gånger för henne har det så att... Eh, jag det där är väl en, optim... en fråga om dator till dator eller sådär, om det inte är nu konsol annars. Ja, jag har inte mm. haft några pro problem på 360 nu, i alla fall. Mm, nej, vi, vi, kan, vi kan prata mer om det kan vi mm. ja, Jag fortsätter här nu för att ja. som kompensation för alla problem så har de nu sagt att det första DLC-paketet Dead Kings får man gratis nu. Nice. En, en, en liten sån där push. Plus att för de som har köpt uh, Season Pass eller Unity Gold Edition för att ingick uh, Season Pass uh, kommer få kompensation med ett gratis spel men de har nu slut, uh, tagit bort så att det går inte att köpa Season Pass tydligen uh, längre. Oh, Okej. Okay. Det, kom, och, det kommer vi säkert tillbaka när Det de kommer de säkert tillbaka, allting. men det är bara för att folk inte ska kunna köpa det nu på däkten, bara för att få ett gratis spel för att, Ja, nej, precis Att välja, man får ju välja några gratis spel Så att, de som finns att välja kommer att vara Far Cry 4 The Crew, Watchdog, Assassin's Creed Black Flag, Rayman Legend och Just Dance 2015 Ja, det blir Just Dance Ja, precis, det tror jag också Assassin's Creed men, 4 Ja, jo, <laughs> för jag tror att de har ju liksom tagit bort just nu, bara för att det är bara de som har köpt just nu som ska vi kompensera för att mm -hmm. ifall folk köper, då tänker de, ja men då kan jag få ett gratis-spel, liksom. så det är, ju det är ju klart. Självklart. Det är ju en väldigt smart grej att göra i så fall. Mm. Så där, där håller jag ingenting emot dem för det. Nej. jag, är inte... jag säger, Det är bra, goodwill Det är bra att de försöker göra ja. ja, alltså, det, efter... det. Även om det kanske inte är jättemycket compensation som ger för så mycket problem, så är det ju det är någonting i alla fall. Ja. Det är så många andra spelföretag och sånt som, som gör det. EA, de har ju absolut inga skruvar för, för att skita i de som, för de som har problem med sina spel. Mm. Och det här, det här är ju inga skitspel direkt som de, de låter folk få välja mellan. Nej, Far Cry 4. Nej, men Watch Dogs är ju jättebra. Och ja. samma sak med Assassin's Creed 4. Och The Crew det har inte släppts Nej. ännu. Så det är ju en jävla push där. Liksom, bara det, det, är det är som där, att ja. få två nya spel. För oh. mm. Så det, det, det tycker jag i alla fall. Det, det är skönt att de i alla fall tar sitt ansvar liksom, och, och säger till liksom, ja vi gjorde fel här vi kompenserar med ett spel det... då, liksom, gratis på det här. Så på det sättet, men så jag säger det, alltså Ubisoft, de, de är bra är de. Jag har, har inte haft, jag känner att de har en bra grej. De är ett bra företag som gör bra grejer och de verkar liksom äga sina misstag. i så. När, mm. när det kommer till det. Mm. Jag, jag känner inte att jag har haft så mycket negativt för att säga egentligen om Ubisoft. Nej. Alltså, som spelutvecklare liksom, eller som företag som ger ut spel, så tycker jag att de har en väldigt bra eh, lägsta nivå, framförallt på de spel de släpper. Mm. Till, till skillnad från kanske många andra som kan släppa ganska blandat, så har de ändå ganska bra nivå på sina spel. Eh, så där, ja. ja. Ja, jag kan väl bara hålla med om att Jag tycker också är... att de gör bra jobb faktiskt Genom att först Säga till att ja, men här får ni alla de här bugfixen Och det är ju något som skulle ha kommit Oavsett såklart Men mm. Mm -hmm. att de ger kompensationen Där tycker jag bara ger ge dem lite goodwill Och det behöver Så... de är, De är väldigt snabba med att fixa problem också ja. äh, I enförelse med många andra Det finns Precis. ju såklart De som är snabbare än Ubisoft Men de håller en ganska Jämn standard för, för liksom hur snabbt de, de fixar problem Ja men det var ju samma sak Fyran hade inte så mycket problem Vad jag märkte av i alla fall av men, men trean vet jag hade en hel del Även fast jag inte såg dem Så hörde jag mycket om det, det var mycket problem med, med det och det fixade de ju jättefort Gjorde de ju. Även om det fortfarande var folk som gnällde en hel del Men Det är klart det kommer alltid vara folk som gnällde liksom mm. Långfixer åt ja. de det de på två minuter så finns de det på två minuter Och så skulle fixas på en minut Så att... ja. Det är alltid... Finns Så av. är det. Men det är, det är bra initiativ i alla fall. Mm. Ehm, vad har du mer för nyheter då? Jag kan ta den här lite grann. Det är ju intressant att se vad ni tycker. Att Nintendo tar nu patent på Game Boy emuleringar Då är ju frågan ähm, varför? Det är inte... Det är, det är 5, inte, liksom... inte, eller Nej, precis. Det är ju frågan här. Är det liksom för att de vill eventuellt, folk beklagar sig att de har ju bara sina spel på Wii, Wii U och på sin 3DS -sen. och folk vill ju att de ska ge ut på mobil för att det är en större marknad om vi ser till den biten att liksom att Gameboy-spel som är små och enklare, liksom för ett lågt pris folk skulle köpa det liksom bara för den här nostalgitrippen, liksom att sitta och spela igenom Super Mario eller sånt där Det, det, det känns jo. ju rent spontant som att de vill rent juridiskt binda sig till mm. Men... Men, Eller samtidigt... ifall det är liksom att de vill försöka med, få bot på pirat, men. Den kommer aldrig lyckas. Det men, är precis. Men, men, men en intressant poäng då är ju snarare: Har de planer då på att kanske göra samma sak med till exempel NES och, och SNES-emulatorer också? Det är ju frågan: det här är i alla fall det första steget om har tagit. Det får vi se oh. framöver. Ifall, ifall det kommer då, så kan man ju mm. nästan räkna med att det kommer komma någonting. Någon mer information längre fram då Vad, vad de har planerat det... Men just nu, är det, det här är liksom bara En första nyhet så att säga Första gången mm. som vi ser att de har tagit en patent på det Och är ju frågan liksom, vilket, vad de ska göra med det hela Det kan ju vara så att de kanske försöker äh, Komma ut över Inte bara mobil, men även äh, PC Och sådana grejer jag, jag har ju jag har haft Game Boy emulatorer i många år Har jag Eftersom jag kommer från en relativt Fattig familj och Köper jag har tagit min <skratt> egen Gameboy <skratt> kan, kan väl lägga in en sån här fjolmusik. Liksom? <skratt> vi tar uh, Hulken-musiken där. Ja, precis. Jag kan, kan sjunga medan du pratar här. Det är nu. Nej, går långsamt ner för en. Dimmig väg <laughs> Sitt, Försvinner vid, vid horisonten Sitter, sitter mot ett, ett fönster Där det regnar ner för så. Mm. En uh, liten ensam tår Regnar ner för hans kind <laughs> En manlig tår uh, Men i alla fall um, när man liksom, Det, <snar> det är frågan är ju om det kommer till Om de då tänker gjuta till Till, uh, till flera uh, Grejer än bara mobil då i så fall uh, Om de försöker Ta betalt för att ha det på... Eller om de, de tänker ta betalt för överhuvudtaget eller om de bara vill göra... Alltså de kommer ju säkert göra det, men om de kommer... Om nu de kommer, inte jag, nu kommer inte jag ihåg, för vi kollade det, Fredrik, när du köpte din 2DS liksom. Mm. Jag kom, vi var inne och kikade på den, men jag kommer inte ihåg vad, vad Gameboy-spelen kostar. kan inte ha varit så mycket egentligen. Ja, de kan kosta ganska varierat, i beror på hur det är för någonting. Ja. Mm. Men det är som många andra spel som när vi pratade om för ett par veckor sedan när vi pratade om psykoden till exempel ja. som är till PlayStation 1. Totalt omöjligt att få tag på. Finns det en originalkopia så är det kostar de multum alltså, så det, det, allt beror ju på vad det är för spel också. Precis. Samma sak eh, som till Super Nintendo att få tag på en originalversion av Harvest Moon till exempel är, är nästan till omöjligt och mm. det är svindyrt Harvest Moon, det köpte jag till 2DS. Jag, jag vill ha Fast det var det första, ingen. första till sådana här Gameboy. Så det besöker. men uh. jag förstår konceptet. Men alltså, jag, jag, ha jag, köpt jag har nog köpt en nyare. Uh, jag har spelat Harvest Moon. Jag spelade originalversion, spelade till Playstation. Jag spelar flera, jag har inte så upp till speed med de senaste, men jag är, jag är insatt i alla fall. <laughs> Ja, jag hade ju en liten eh, Nintendo-period här för en månad sedan eller två, så där. Mm. Okay. Nu, nu har den nu gått vi, över. Vi, vi får ju helt enkelt se vad Nintendo har tänkt göra med det här. Vi får väl hålla folk uppdaterade ja. helt enkelt med, med nyheter och så. så att, men förhoppningsvis är det, kommer de göra det för, för godo, inte för ondo, ja. men det ja, Om, är, om vi ser jag... så här, ifall de tänker försöka för att stoppa pilotkopiering, det är ju kört i det han säger. Och de har inte sitt bästa. som de har... Nintendo är väldigt hårda på att folk får inte göra let's play och lägga upp och sånt där. Så de försöker en piratkopiering, det kommer ju gå lika illa att det kommer ju inte ske. Romscenen är så etablerad och sedan så många år tillbaka, så det känns bara så svårt. Då. Det är ju något annat de vill komma åt genom den här. Mm. Ja, är... alltså jag, tror, jag tror de vill försöka komma åt den här retroscenen helt enkelt. Jag tror det bara är det. Och eh, eftersom... och att emulera Uh, Gameboy är mycket enklare Säkert än att, än att Försöka införa någon form av um, Retro Jag vet inte Någon form av, alltså, de, de skulle ju säkert kunna inför, Släppa någon form av Retro Game Boy på något sätt så, uh, Men Jag tror inte att det skulle ha så lika stor success Som att bara ha, Äga hela emulator Grejen tror jag inte, och jag tror det, det är säkert där de vill åt då, att de vill ju ha åt den här, den, den retroscenen helt enkelt, de som gillar att spela de, de gamla goda spelen från den gamla goda tiden, sådana gamlingar som ni till exempel mm, precis jag, jag känner väl att Nintendo var, är, har ju varit så här benhåll, att de, de håller sig bara på sin marknad. Så det ska bara vara på Nintendo-konsoler och sånt där. Att, att de sticker ut liksom när de plötsligt då släpper på mobil och sånt. Det känns ju väldigt lång, långt ifrån för, som jag ser det. Men att, varför inte? De, de, vi vet att Nintendo behöver ju komma ut på andra marknader än bara på sina ja, egna. Wii U var ju en ganska bomb egentligen. Egentligen. Um... Jag har plockat upp lite i sales nu har jag för att jag läste men ganska tidigt så var det nästan ingenting för den nu. Eftersom det är, som, är som största det är ju, alltså de är ju handhållna konsoler är ju största ja, de är det största märkena egentligen Alltså helt ärligt så skulle jag nog hellre se liksom att Nintendo slutade fokusera på på hemkonsoler och bara gick för, för handheld egentligen. För det känns som att de är bättre på att göra det än att de gör hemkonsoler helt enkelt Mm men, men. Ja. Vi, får, ja, vi får se vad framtiden precis. håller för det. Uh, ja, exakt. Vad, vad, finns det någon mer nyheter eller vad där titt Ja. Det, var ju, det här är ju bara mest som jag tänkte för Robert att, att andra kapitlet i Greenfall släpps ju här snart, ja. Jag är fortfarande med inte klar. Snart med situationstecken, ju så. Ja, jo, jag läste. Jag fick en uppdatering från, från Kickstarter. Jag läste den aldrig för jag var upptagen. Men eh, jag såg bara headlinen om att det är på väg i alla fall. Uh, för jag, jag, jag kickstarter ju den. Uh, Vad med för. Hur heter det heter som om Kickstarteren. Så att jag fick ju. Jag Får fortfarande inte spelat klart första kapitlet har jag inte. Uh, jag är väl kanske halvvägs igenom. Hur, hur, långt, hur långt har du spelat typ? Generellt på det här, ifall du bara spelar halvvägs igenom det. Men mm, jag kan tid... kolla om, vänta lite, så ska jag kolla i Steam. För jag, för jag vet inte hur lång... För jag vet att de gamla spelen var ganska långa ifall man skulle verkligen... Jag, för jag körde första alltså, Första spelet körde jag ju... Jag spelat, yoga, ja. jag spelade två timmar ungefär på, mm. på så, så första runt en, kapitlet, Så alltså. runt en fem timmar kanske speltid per kapitel, eller? Alltså jag tycker, jag tycker det skulle vara en, är det helt okej Fem, fyra, fem, sex timmar Någonstans däremellan skulle jag kunna tänka mig vore en bra längd på det faktiskt De har ju sagt det att varje Chapter eh, Är Är sin egen De har en naturlig break i dem Och det var ju därför som de valde att göra det till Chapters, alltså till, till Episodiskt igen istället för att göra ett stort spel För att det fanns liksom naturliga Breaks i historien, så att jag, jag ser fram emot Att se det, jag ska försöka ta tid uh, Kanske nästa vecka eller veckan efter det Och faktiskt spela klart den beroende på Hur, hur min tid st står till Ehm um, jag vill gärna göra, jag, jag, jag planer på att spela klart innan juli i alla fall, Så att vi, mm. vi kan, vi kan Så jag, jag återkommer med när jag är klar med, med första kapitlet helt enkelt Så kan ja. vi diskutera det då och du, och du kan också säga nämna den här hela korta för, för folk som tycker om första spelet då, Men inte har liksom att de kan spela det på datorn och sånt där så, att, så släpper de ju första spelet The Longest Journey på iPhone Så Alltså, men, jag, alltså jag, jag vet att du inte De släpper nej, nej, på iOS min, ah, mitt problem med det är väl snarare Att visserligen Det är ju en bra grej liksom för att få, få spelet Out där men samtidigt ser jag inte riktigt Hur det spelet skulle funka På en handheld device Alltså på, på, på någonting så litet som en iPhone Möjligtvis en iPad Men det är både men... iPhone och iPad så Det är ju liksom... ah, det, är mitt, det är mitt problem alltså, De har ju släppt andra spel Till, till, uh, till uh, Phones och sådana grejer men jag när att peka klickerspel som, som Longest Journey och Monkey Island och de där klassikerna. Jag förstår inte riktigt, jag kan inte riktigt se det funkar så jättebra på, på själva mobilen. På en tablet, ja, men även då så känner jag att det är något som, man, man förlorar någonting i att i och med att man inte har en mus, känner jag. Ja, men alltså, som pekar och klickar så är det inte någon de problem. Du ser bara till exempel Monkey island spelen har vi riktigt bra ju så där tycker jag. Ja, Telltale spelen framförallt spelen alltså, också, det är otroligt, jag jag bra. Jag, jag kanske bara är lite för mycket av en... Av en äh, vad heter det? En, en klassiker. Jag, jag kan väl säga, för min del så tycker jag att om det är någon genre som passar på iPad till exempel så är det i så fall äventyrsspelen äh, För där kan du i alla fall interagera jo, på jo. ett alltså, sätt. Yes, uh... Jag kan förstå att spelen är gjorda för dem Men när de försöker, När de, de porterar gamla spel Till det så Det är ju en sak om de gör om det som när de gjorde När de gjorde remaken av ett och tvåan För Monkey Island uh, Där som tog de ju nya grejerna in account När de, när de gjorde det Men, men att porta ett gammalt spel som, som Longest Journey bara rätt av Alltså det är ju till... det är, det är, det är remastered det ju. Alltså, ju... det ju, jag, jag kan inte tänka mig att de inte anpassar det för plattformen. Det har de gjort med nästan, mm. i princip alla spel eh, mm, som till US. Jag, ser att, jag, jag känner att The Longest Journey behöver lite love. Ja, alltså mm. den kommer definitivt få anpassa för plattformen. Mm. Snälla, för, ge mig Discworld till iOS. <laughs> Kom igen, <laughs> ge mig det. Jag skulle betala, betala dyra pengar för det. Jag vad säger, vad säger du om, om ett Telltale Discworld-spel? Ja det skulle jag vara någonting Ja det skulle Alltså jag kommer ihåg Jag satt och spelade Det gamla Discworld det första fast, fast notera här att du måste vara med Erik Idle måste vara med Och göra ja. röst Fast de kommer säkert bara ta de kommer säkert bara ta Han som gjorde ähm, Rinswind i, i Call of Magic för det? Äh, David Ja äh... oh, vad heter han? Han var bra i Hogfather Men inte som Rinswind Han passade inte Gjorde han inte Nej han är bättre som Alfred tycker jag sådär nu. Ja. Men eh, nu, har vi, nu har vi vandrat tillväg här ehm, Var det någonting mer där? Nej det, det är typ mm. de jag hade som jag tyckte var värd att nämna lite grann. Jag tänkte jag bara få din åsikt på Robert och på det, alltså, det Det är en bra grej för jag ser gärna att det långaste gör ni kommer ut för det, det känns som ett väldigt underskattat spel för att det är så långt jag tror det är det Och det, det är väldigt dialogtungt Det är väldigt, väldigt Mycket dialog i det hela Större delen av spelet bygger på dialogen Och det, Så att det, jag tror det avskräcker en hel del Men om, om det kan komma till folk som Kanske inte spelar så, Som finner en, en, en Nyfunnen kärlek i, i, I de spelen så Så ser det gärna för att Jag känner du. I och med Dreamfall Chapters, det måste vara, jag känner att det måste bli en, en success. Så att vi kan få det uh, långsiktiga. Vad heter den sen. där andra spelet? Det är också någon som pekar och klickar. Första spelet så börjar man i Paris, sitter i ett café. Broken styr. Sword. Broken Sword, okay. precis. För där släppte de ju nyligen det nya. Ja, eller, det jag släpp, är det kanske tre timmar in i det här spelet. Jag har förhållit inte släppt, spelat okay. det. Men det. Men var, var, var det en reboot av serien? Eller Nej, var det en fortsättning. Det är en fortsättning, fortsättning. De eh, var det var det är, det är det femte eller sjätte spelet? Femte. De gjorde ju en remastering av 1 och tvåan gjorde de. Det är inte en remastering direkt utan de touchade upp grejer och portade till nya datorer och sånt. så att hålla till lite extra grejer men det är fortfarande samma spel. Mm. Men. men det funkar också alltså på nida, tror det finns ja, men vi, på vi wrapar upp, jag tror vi har pratat ja. tillräckligt här. Som sagt, system finns på gång, vi... allting finns på gång, det bara att köra. Ja, Vi går vidare mm. uh, och så tar vi hoppar över till faktiskt vad vi har spelat under veckan och uh, som har varit ute över veckans spel. Då. Mm. Uh, om vi börjar med dig då, Danny. Vad har du kört för något? Om du ja. har om kört något annat. Ja, jag har ju suttit och spelat Dragon Age. Mm. har ju såklart spelat. Uh, jag har klockat in på 40 det timmar än så länge. Mm. Och fast eh, i, I ska tis... har du fått testen än? Ja, jag har fått test. Jag har en hel drös med hästar. Du, du är typ 10 av spelet man Ja. Nej, jag jag jag, jag springer King som vanligt nu och kör alla såna här små side quest och sånt där för jag älskar det sånt. Fast i va, tisdag eller onsdag så fick jag Assassin's Creed Rogue och eh, så gled jag snabbt över in på det och har klockat in tolv timmar där. Det har jag också mest Strunk King gjort allt vid sidan av. Fast det... kan du... Nu har vi ju pratat i tidigare podd om Inquisition då. Mm. Uh, och den kanske vi kan vänta med att gå in på mer tycker jag tills Maxen nästa gång förhoppningsvis. Precis. Men däremot Rogue är jag nyfiken på. Vad, vad handlar den om? Hur ser upplägget ut och hur skiljer den sig från föregående delar? Uh, om... Ja, vi kan ta... Man spelar en assassin som heter Tjej. Det börjar... Om vi tar en korta... Liksom. Han är en assassin som går över och blir en Templar. Det är det som är det dramatiska stora i själva spelsen, att Nu får man spela från en Templars synvinkel istället. Mm. Han, han spelar en templar som har blivit sviken och... Nästan mördad av sina före detta kollegor, hans barndomsvän till exempel, som han är uppvuxen med, som de har gått emot honom för att han ser att där de försöker uppnå, han ser att det, de här Apple of Eden och sånt där, det kan vara så destruktivt det är ingen spoil direkt, det är, inte de första, de första, det är en stad som är demolerad av att de försöker få tag i de här olika artefakterna och han anser att, att det är fel att man ska låta sakerna vara. Fast Assassins tycker att vi måste ta dem innan Templar. Fast de vet om risken att det kan förstöra städer och sånt där. Och han anser att, det hans, att han måste göra någonting och går emot sin order. Och då blir han en utstött och jagad. Och träffar då på Templar istället och liksom ser att de har en annan helt synvinkel. Och att han vill ju bara försöka... Ja skydda mänskligheten, kort och enkelt. Men mm. eh, upplägget är ju som andra det är ju mycket mycket omkring mer åk omkring i båt tycker jag att det är. faktiskt när man åker så mycket, det är inte bara i, i som de gamla spelen, då var det typ tre, fyra st stora ställen man kunde vara i någon sånt där, en stor kartet. och nu är det liksom hela världen, nu kan du vända mellan olika, så här, du är Amerika, du kommer kunna vara i Kanada tror jag det skulle vara ett mission också senare i spelet jag har sett kartorna på det så att det kommer ju vara där senare, men att jag tycker det är ett bra spel. Jag är redan, som sagt, jag har klockat 12 timmar och jag är typ 43% in i spelet redan. Så det är ju ett sånt här spel. Man sitter liksom bara är jag köpt missen till? Är jag köpt missen till? Det är ett väldigt så här, Jag tycker det är faktiskt är ett väldigt bra spel. Jag måste säga att jag är väldigt imponerad än så länge. Mm. Jag tycker det är mycket mer roligt och intressant än, än fyran, till exempel. Plus, mm. Shut up. Plus att det här spelet är para parallellt med trean med, eller innan med Connors storyline där, Måste man träffar aldrig på det, utan man träffar på, vad heter hans pappa för någonting, Connors oh, Connors Connor. Du menar Haten Ja precis, man träffar på honom i spelet ju så, vem ja, är, är som ju, sitter och Han trasslar. är ju en, han är en, han är en ah, jag, vet, jag vill faktiskt inte spoilera det jag känner, jag känner inte att jag vill spoilera vad heter är för någon faktiskt um, Om vi säger så här, han är med i trean och ja. man stöter på honom här också så att det är en parallell storyline äh, mm, okay. gentemot trean så att det är ju saker som händer ja, sidan äh, av. Ja, det. det borde väl vara en parallell storyline med första biten av trean då kan jag tänka mig. Ja. För, det är väl, äh, ja, jag... Äh, för att äh, han, man, man stöter på honom, han pratar och han visar upp den här medaljongen som han gör, det är första man gör i spelet på mm, trean okay. då. Okej, okay, men då, då måste du vara ganska tidigt i trean Som det är parallellt med i så fall yes. Eftersom den skippar typ 10 när skippar ju nästan Typ 20 år framåt ja. Precis, från Connor är liten Till att han är fullvuxen Ja, så att, ja. men ja Det men, låter så, intressant i alla fall det är, Jag tycker det är ett extremt bra spel Och det är inga, inga problem Med buggar eller något sånt där faktiskt. Jag, Fast jag tycker att det, det är ett Väldigt spel som man har hört väldigt lite om Alltså jag tror att det blev blivit... parallellt med Unity och där har man bara sett överallt det reklam som sånt där Rogue ingenting. Jag tror att det känns som att Rogue var en sån pet project som de gjorde bara för att de kände att okej, okay, det här vill vi göra. Och de visste det att de som gillar Assassin's Creed kommer köpa det för att de kommer ju ha ha koll det här, är, det, det här är ju deras lilla farvälspel, farvälspel till liksom de gamla konsolerna nu. så, ja, så, så Det här det, ju bara till, till gamla ju. Ja, så att jag, jag tror att det, det, det är en liten så här... Det spelar ingen roll om det, om det gör bra eller dåligt ifrån sig. Mm. Och, och de här kör också vidare på att du går ut i, i, i vanliga värld. så Det här, det här är ju en spelindustri så att säga. Ju, där de går in i minnen och sånt där. Och man går omkring och... Låser upp datorer och sånt där. Får information ja, om saker som händer utanför. Jag känner, frågan är ju hur viktigt det är. I den stora hela storyn. Att det är en för, spelindustri sådär. Nej, nej. Alltså, alltså själva Rogue. Um, för att vi har ju liksom. och tvåan. Brotherhood, Revelations, treen och fyran. De höjer ju ihop. Men sen um. finns det ju sidospel där också. Som... Uh, det finns ju de som är till de olika Handheld-konsolerna Som är tie-ins till uh, Bloodlines, men så... du menar Bloodlines av dem och, uh... Ja, men de är ju inte viktiga för att man ska fatta uh, För att man ska förstå Resten av storyn liksom För att de har ingen tie-in med den moderna världen uh... så, Och sen så Så de har ju har ingen vikt I det så då är uh, frågan... det, här, det, det är samma som... sak som uh, Liberation Det är inte heller så jätteviktigt gentemot den main-storyn som pågår. Nej, nej, men, men en skön uh, tie-in till resten... Nej, det är klart. Du, har, mer... du kan ju stöva det spelet totalt. Ja, ja eh, det, det är här... om, om. Om det är någonting som man kanske borde köpa för att kunna få hela storyn. Eller om man faktiskt kan skippa det och gå direkt till Unity. Ja, men jag säger eh... så här. Om du vill ha mycket, mycket bakgrundsfakta och allt sånt där. för det, här, det är så mycket man kan låsa upp i spelet som förklarar om till exempel... På, eh, vad heter de? Project 16 eller Project 17. De nämner mm. ju sånt där. Att det, är, att det är sånt. Plus att det är så mycket grejer. Man, man går omkring i till exempel deras kontor. Och så ser man, där ligger en tidning. Och där på framsidan är Far Cry 4. Där, där är det är precis som Det är liksom, De har alla sina grejer. Och de väver in det ju. Där har de ju of, i. i, i Precis också Och de driver ju med sig själva liksom, Det är en spelindustri De, har ju liksom, mm. de driver ju med hur de själva har gjort i sina spel Och liksom de, Först man kan ju se hinta om eventuella Framtidens spel för de pratar om Fyderall Japan och de pratar om London Och sådana mm. där saker om så Det så här de vill det göra. Spelet, det det det vet jag göra Det gjorde i fyran också Och eh, de har ju även gått ut på record och sagt Att de kommer nog aldrig sätta ett spel I Japan eller London vi har, ju, vi har ju det där spelet som släpps nu som är på bonen som skulle vara i Japan ett sånt här mindre spel Jag vet inte om det var inte Falling in gick i season Pass eller något sånt där. Mm, man, skulle var, som, man skulle spela som man skulle spela som Heton Miko. Det är med i oh, det fanns ju en animerad film Du menar Ezio. den som hon som är med i i, i Final Chapter där. Precis, hon kom ju ett, mm. ett litet sidospel med till, till som skulle vara med till Unity eller där på, det skulle jag falla på Bonen i alla fall så. Jag kan tänka mig att det är mest för att Pisa-fansen som vill ha ett spel utan att faktiskt släppa ett spel i Japan mm. men om vi, vi säger är man inte ser av mycket bakgrundsfakta och är liksom vill ha samma element som från fyran, det är mycket båt och det är mycket sånt där plus att få se från helt annan vinkel så rekommenderar jag starkt Rogue. Mm. Ja, vi får se. Du, du kan ju återkomma till oss nu att spela klart spelet för att se om hur utan att spoila någonting men se hur slutet väger upp jämfört alla det dör. Ja, det brukar ju vara så. Um, men vi får se. Borde du spela mm. något mer eller Danny? Uh, Dragon Age Assassin jag har ju spelat såklart kort. men nu tar vi tar ju upp senare ju så. Mm. Det är så, som sagt. Okej. Okay. Ah, okay. uh, jag. Ja, ja, vad har vi kört? Um, Defense Grid har ju egentligen kört en del på redan innan så jag har en ganska så bra koll på det men jag har, det går inte att låta bli att köra där oavsett Har du inte 100% allting på det snart? Ja det är klart för länge sedan mm. men um, <laughs> på första Defense Creed i alla fall ja. Um, ja Vad har jag kört? Jag gjorde ett aktivt val det låg ju mellan Dragon Age och Far Cry 4 och mm. Jag, kan, ja, jag valde Far Cry 4, eh, dels för att jag kände att alla andra kommer att köra sitt och köra Dragon Age och folk kommer snacka om det och att jag, jag vill inte, då behöver jag lyssna på dem på jobbet, jag, kör, jag kan lyssna lite så här halvdant och göra inget för skit jag kör. köra det. Dels, men framförallt för att två så bra spel, det är, liksom, det är så det är gött helt enkelt att veta att det här ligger och väntar på mig, det är bara det där liksom. Uh, jag har ju inte, visst jag har kört lite på uh, Dragon Age också, jag har, men jag är inte uppe i en tid, jag har kört fyra timmar bara. Men um, däremot på Far Cry 4 har jag lagt ner en, en snart 20, tror jag. Mm. Och, uh, ja, jag har sett dig smyga in i Far Cry 4 uh, då. Ja, och <laughs> det är ju så jävla bra alltså. Det, Ubisoft som vi pratade om förut, de gör så mycket rätt med den här är så mycket bättre i, i UI, i upplägg, i till och med grafiken är så pass optimerad så allting känns snabbt, och, men ändå jävligt snyggt. Så jag, jag är faktiskt... Det här är en, nog tillsammans med... Nu kan inte jag säga något om Dragon Age 1. Jag har bara kört fyra timmar, men det verkar vara jävligt skönt också. Men det här är helt klart en av årets spel. Så nu skulle du skulle säga att det är okej okay alltså? Ja, det är mer än okej. Okay. Det är jävligt bra, helt enkelt. De har liksom fått förståelse för vissa moment i trean som kändes som överväldigande. Till exempel som att du kanske låste upp hela världen på en gång och sen var det liksom, ja, ah, var ska vi gå? Jag vet inte, jag bara åker. Medan nu så är det så att du har först låser upp kartor för ena halvan av hela landet, typ typen om kurat. Som det heter. Och... Sen så får du klara av vissa delar då För att kunna låsa upp till andra hälften Det låter ju väldigt mycket som Assassin's Creed De, de, de har ju alltid så att Inte i fyran så mycket Men de, när det var I både ettan, tvåan och trean Så hade de ju att Vissa sektioner var ju avskärmade För att dina mm. memories tillät att inte gå in där För det hade inte hänt någonting där Precis, det här så. nämnde vi ju också förra veckan och gick in på. Och det har säkert en del likheter med det. Men överlag så är det just själva uppdragen som är väldigt varierande. Du kan hoppa runt ganska så snabbt till de olika och det är ganska snabbladdat fast det är så grafiskt krävande. Men upplägget är som sagt väldigt varierat och Uh, Vapnen är ganska så bra optimerade och kommer efterhand liksom du, du visst du kan köpa vapen men det de funkar bättre i senare lägen liksom uh, storyn är väl uh, ja vad kan man säga det, det är ingen Just superstory det är ju liksom uh, en kille kommer tillbaka för att begrava sin mors eller begrava och begrava han ska sprida sin mors aska, det här är inte direkt någon spoiler liksom hela det, första, det här är ju liksom första. första. första. Uh, och uh, sen så dras han in i saker och ting, i och med att han är då sonen till en nationalhjälte, kan man säga. och uh, Spelet har gjort också så att du kan göra vissa val, till exempel. Du väljer att följa, det finns till exempel två huvudpersoner till, då som du antingen väljer att göra uppdrag för. men om du väljer för den ena så utsluter du då att match den andra. Och då kommer den vara sur på dig typ och säga att du gjorde så där var du dumt av dig medan den andra blir glad. Och så kan du fortsätta att göra uppdrag åt den du väljer och få reaktioner utifrån det. Det låter lite ganska som alla Wolfenstein liksom man väljer det. Um, det låter lite det är som när man, man väljer... Väljer vilken alignment man går efter också. I, i ja, lite sensen. grann. Men det, det, ger en, det ger en bra känsla i spelet. För, för uh, karaktärerna är ganska... De har ganska bra personlighet alla. Storyn kan man ju säga vad man vill. Men karaktärerna i sig har bra backstory. Och uh, en del karaktärer som är... Som man ser egentligen som NPCs blir mer som nästan Buddies. Även fast du bara träffar dem när du ska göra uppdrag åt dem. Liksom. Så det, de har fått till en ganska bra mix överlag på karaktärer och lite grann på story, då, men framförallt gameplay. Så när jag har kört klart det kommer jag ta och säga bu Men i nuläget så kan jag väl säga att det här är som sagt ett av årets spel. Men det är Far Cry 4 jag har kört i veckan mest då. Jag har inte kört något annat i princip nästan. Uh, I och med att jag har varit borta lite i veckan och så. Men uh, så ser det ut. Hur ser det ut för dig där Rob? Um, jag, jag måste vara lite tråkig att faktiskt säga. att Jag har jag har spelat tre spel nu i veckan. gjort mm. Ett av dem är Minecraft. Uh, mm. Jag kom tillbaka in. Min bror han gjorde ett nytt modpack. Uh, för... Uh, den förra versionen av Minecraft, Minecraft. Den nyaste är ju 1.8, den förra var 1.7.10 mm. Så att jag har slängt ihop ett nytt modpack För det har alltså jag suttit och spelat det en hel del Nya let's play Vi får se hur det blir med det Ja mm. uh, mm. just ja, det köpte jag en sån där realm till ja. <laughs> uh, Och sen så <laughs> uh, Idag så fick jag, fick jag testa och spela uh, Dragon Age Inquisition Hos en polare Uh, det var, jag spelade kanske bara i uh, 20 minuter, men uh, jag, har, jag har problem, jag, uh, jag kan inte se mig själv spela det på, på PC faktiskt, jag kan inte göra det, jag behöver uh, konsol, känner jag, det, det, det var inte min grej, det var lite för, det kändes lite för klunky liksom i, i, i, i kontrollerna för, för PC mm. Och, men... Kära morbröder, i år önskar jag mig Dragon Age Inquisition. <laughs> Vi får se, jag skriver med den skristen så får ni... Det är ungefär som jag ja, för... sa, var det förra podden vi snackade om Dragon Age? Nej, inte var det måste vara det, jag inte hört yep. den diskussionen. Inte... För vi tyckte just att det var lite, det var, vi hade lite mer kontrollerna. Nu har jag vant mig så nu är det ganska okej, okay, känner jag. Eh, och som spelgenre så gör den sig alltid bättre på PC. Ja, jaha, men men eh, asså... jag kan förstå att den här känns, för den känns mer konsoliferad. ja. Oh. Men, men de andra var ju primärt till konsoler också Var de ju um, Med en, en PC-version också men, men sen känner jag Nej, nah, Dragon som, Age Origins var ju främst för PC oh, Det kan jag inte påstå Men ah, ja, det tycker Nej. jag i alla fall Ah, nej, jag om om, vi, säger, men, om men... vi säger så här Den är optimerad för både och liksom, för På 360, 360 så är kontrollen överan. det är liksom, inga problem alls Man kan göra markera allt som man kan på PC liksom. mm. Jag tror de hade helt enkelt Lärt sig från Mass Effect och liknande Precis för... Men, men alltså, jag har inte så mycket positivt att säga om det Faktiskt um, ja, Du har ju men... kört 20 minuter Så det, jo, du kan inte säga från någonting det, från det att jag, jag, den, Min initial liksom, så, så det kändes mm. inte som jag gillade inte Inventoryt, gjorde jag inte. Det kändes väldigt onödigt separerat på något sätt. Ifrån, om man jämför med de, med de föregående två spelen. Hur de har lagt upp det var lite jobbigt. Det är kanske enklare, som sagt, om jag kör med på en konsol. Eftersom det är det som jag är van vid. Jag gillade systemet med att man får välja... Uh, den här radio-menu med uh, dialogen som de har från Mass Effect, den gillar jag som vanligt. Uh, jag är lite, var lite besviken på uh, Character Creation uh, från uh, 16. Den var lite. Jag tyckte kände det, det, det, det, det, det kändes som något maxi det... besvikelse i alla fall, För som han berättade förra veckan har gjort dem fyra fem gånger han gjorde dem <laughs> jag, jag, jag gjorde dem min också börja om. Oh my God. Oh, nej, jag, jag, jag känner att det var. Vi hade lite, inte kört det, så långt. Det, det kändes som att eftersom det är ett Next Gen-spel egentligen, är det ju. Det, det ska vara det. det. Det är nästa liksom bit av det. Det kändes, som att, det kändes inte som att det var ett step up från förra, från från i Carication, känner jag inte. Vilket det borde ha varit. Och det var det ju ja, men lite, där det tycker det, jag så... definitivt det var. Jag menar, där var det ju uh... så pass fast med Håk och ju... allting. Jo, jag vet, men samtidigt så det, det kändes som att... Här kan du i alla fall göra din egen gubbe, liksom. <laughs> jo, jo, men det borde ha varit bättre, kände jag. Det kändes inte som det var nextgen, det kändes som om det var lastgen. Det mm. kändes som att det här... Alltså, jag, jag kan säga vad jag tror eller vad jag känner, jag, jag ser ju att de, de, visst, de har kanske inte lagt grafiskt, och det pratade vi lite om i förra veckan, du får lyssna på den podden. Ja. Uh, men det som de har lagt fokus på är ju relationer och riktigt rollspelande, alltså mm. riktigt rollspelande jo, jo, men så, så, och det är så. där som de briljerar verkligen alltså. Jo, jo det, det, är, det har jag inget problem att tro på för att det har de gjort i de andra spelen och det är ingenting som jag som jag, så jag, jag tror bara att, bara att de, de fokuserar på. mer på story och, och själva gameplay när du väl kommer in i det Jo, jo, men alltså, um, min poäng men... här var, med, med Character Creation var det att den är nästan exakt likadan som Mass Effect var ettan som kom 2006, mm. tror jag. Och jag känner att de borde ha uppdaterat den sedan dess. Vilket de inte har. Um, du, det du kan har inte vara det att de grejer, använder sig av ett koncept som funkar. För jo, det är ju jo, frågan men... hur pass mycket man ska uppdatera något som funkar. Jo, men jag kan se bättre Character Creation från ett gratis spel så... Jag vet inte, det, jag, jag känner att det, det är någonting som har blivit fel prioriterat, prioriterat mm. i så fall. Ja, jag kan säga jag satt med den när jag gjorde om gubben andra gången som sagt lyssna förra podden. Då, då fick jag till det så att jag var ganska nöjd ändå. Mm. Uh, jo, jag, att jag, att jag tyckte det, det var ganska nöjd. jag kände bara att den var lite lacking, det var det mesta. Om jag säger uh. så här så tycker jag inte jag att Character Creator är det största man ska tänka på i ett sånt här spel. Det är i sånt här spel det är storyline och sånt. För mig, för mig som sagt jag, antingen kör jag leker lite grann med gubb, eller så kör jag standard gubben. Liksom. Det, är liksom, det är inte det viktigaste för mig. För mig liksom, storyn är storyn i ett sånt här spel. Liksom. Och De valen jag kan göra där som är viktigast för mig. Alltså, jag, håll, jag håller med dig, men samtidigt de ger oss möjligheten för Character Creation för att vi ska identifiera mer med huvudkaraktären eftersom det är vår karaktär. Och du känner ju att då borde de lägga ner lite mer tid på den. Jag tror, det jag var har de en stor selling kan... point med sådana spel. Med Mass Effect och alla de där. Du gör din egen hjälte. Och det är det, är det som är och det är viktigt där. det. De, de vill, inte att, folk, tyck, tyck de jag vill liksom inte att folk ska det. som mig ska kunna göra en fat balding bastard liksom så. Ja, eller en idealiserad version av dig själv. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om du gör en direkt carbon copy av dig själv, eller om du gör en, en, en liknelse till personer som du skulle vilja vara, eller såna som du idealiserar eller så. Det spelar ingen roll. Det, det meningen är att det ska vara din hjälte. Det är, det, som är, det är därför de lägger vikt på, på character creation. Men du, du, känner, du kan inte tänka dig att du bara är helt enkelt luttrad genom att du har helt enkelt kört andra spel. Där du känner själv att de har en mer utvecklad gubb-generator. För, för min del så kände jag att den var väldigt bra. Alltså, den, alltså jag den tyckte är, den var jättebra. Den, så. Är, den är bra är den, men... Problemet som, är, som sagt liksom, Det känns som om det är i stort sett samma Som jag använde i Mass Effect Första spelet Och oh. det känns som att det måste finnas Någon form av progress Och yeah. jag kände inte att det fanns det Plus att skäggen såg helt löjlig ut Ja, så um, lyssna på förra avsnittet <laughs> Ja, vi, vi kanske ska ta det. Robert är missnöjd med det jag lyckar, inte Fredrik ja. är nöjd, vi kan, kan nöja oss med det Så lyssnar du på förra delen så, får, så kan du ta ja. upp det någon annan gång. Ja, Då kan precis. Vi, men, det, sagt, det, vi får se, det, det, det, jag kommer säkert inte bry mig lika mycket om det om jag faktiskt sett mig spela spelet i 40, 50, 60 timmar liksom. Det är inte det som är poängen, men av de 20 minuter som jag körde så var jag ganska missnöjd med just character creation- att, 20 minuter, du hann knappt göra klart en gubbe på den tiden jag, jag gjorde en gubbe och så spelade jag fram till typ en liten bit Jag tog ner den där, den där första bossen liksom. Så långt kom jag Jag tror jag satt en timme och 25 minuter när jag gjorde andra gubben Alltså jag gjorde det relativt snabbt bara för att få in liksom... Så gjorde jag på första gången Då slängde jag bara på och så här. nej jag kör på det och så går jag in och så körde det. Och sen tänkte jag, jag vill göra om gubben och så. Äh, Oj, oj, oj, oj Boys. Moving on. <laughs> ja. Men där hade vi i alla fall vad vi har spelat. Ehm, yes. För det var inget mer du har spelat. Eller? Inte vad jag kan komma Nej. på i alla fall. Det är i Defense Grid. Så att vi precis. Men då, då gör vi en bra segway över till veckans spel. Ehm, och veckans spel var ju då Defense Grid. The Awakening. Ehm, ett tower defense spel. Som har funnits ute ett tag nu. Och det kan vara kul att bara ta upp det igen. I och med att det har släppts en tvåa precis på det. Men vi kan väl börja med Rob då Vad, vad kände du När du satt med det här Tower Defense feed? Hur känner, känner du för genren Hur känner du för spelupplägget Och hur jag är kände spelet så här, att När jag öppnade det här spelet så kände jag Vad är det här för jävla skitspel Som Fredrik har sagt Nej men um, alltså jag, jag har inte varit så jättemycket för uh, Tower Defense Spel, jag har spelat dem förut Och det har väl varit okej okay och ibland kanske till och med lite roligt um, men det är inte den genre som jag går för, vanligtvis är det inte det känns, som en, en, det känns nästan som att jag har nästan alltid känt att det är som en förenklad version av spel som, som Age of Empires till exempel, en sån här real-time strategy-spel uh, det känns nästan som en förenklad version av det och, eller en neddummad version um, det, det är den synen jag nästan alltid haft på det uh, men, men det betyder inte, inte att som inte kan vara bra, såklart. Och Defense Grid. Uh, jag gillar han som, pra, han som pratar med mm. en, i alla fall. Um, jag har inte kommit så jättelångt. Jag är inte klar. Jag, jag kommer förbi några snöbanor och så där. Jag, jag har fått missa i launchen har jag fått. Um, så det är väl så långt jag har kommit ungefär. Men så det är gillar, gillar gubben som pratar. Uh, för han var ganska rolig. Uh, jag gillar variationen i tonen, uh, variationen i fienderna. Uh, jag är inte så mycket så jätteförtjust i banorna, förutom de som, där man kunde skapa sin egen väg. Där, där man liksom dikterade vilken väg som fienden kunde gå. De gillade jag. Uh, de andra var väl okej okay, Men det kändes som jag aldrig hade tid att uppgradera Alla byggnader så som jag ville göra Och det uh, Jag gillade inte riktigt det Jag kände så att det stressades lite för mycket Och jag, jag vet inte riktigt om jag är så jätteförtjust i det Jag kommer nog spela vidare på Defense Grid I fortsättningen Men det, det kommer nog vara ett sånt här spel som jag kan slänga mig in i När jag absolut inte har något annat för mig <laughs> Och bara vill uh, de, Liksom Ha lite död tid och spela lite. Det kan vara ett sånt spel. Men jag tror inte det är något som är aktivt kommer att sätta mig att spela klart äh, direkt. Men äh, det är, det är okej. Okay. Det är värt att spela om man, om man gillar äh, tower defense spel. Och har man inte spelat något tower defense spel innan så kan jag se att det, det är nog kanske en bra introduktion till, till genren. Mm, jättebra. Um, bra sammanfattning. Um, Danny? Ja, jag kan väl ha med Robert att det är ett sånt här spel som man kan man kan ju man kan liksom sätta sig och köra en banan Det jag tycker jag är så en spel. Det, det, det är ju som sagt, det här är inte heller min, min genre av spel. Jag har spelat förut, och jag har spelat... Vad heter det andra spel, sa du, andra Sanktum. Sanktum, ja. Mm. ja Sanktum har jag också spelat, det är ju Defense. Och jag äger faktiskt South Park tower Defense på Xboxen. Men det ska vi prata högt om. <laughs> så jag har ju spelat förut. Det är ju sådana här spel som man sätter sig liksom så här. känner att får köra för att ta liksom köra lite strategi och så, och det tycker jag är lite skönt ibland där, när man går ifrån, och har suttit typ, om man suttit åtta timmar på Assassin's och så tänker man bara, jag behöver lite variation här just nu då är det en väldigt bra avkopplande sätt att syka från annat istället, och då är tower defense ganska bra tycker jag, för det är liksom då är det är en helt annan typ av spel och då man går in i en helt annan mindset på det, jag har ju kört lite grann här och jag har ju kört förut på PC också så det var ju lite intressant att köra på som med kontroll mm. och köra så det är ju en helt annat upplägg än man sitta liksom att Titta med liksom, hmm. Men jag, jag tycker det gick faktiskt rätt bra Och eh, det är sånt, där som är sånt där spel Som man kan sätta sig som sagt Just kontrollerna eller... i, i Defense Grid tror jag Passar väldigt bra till både Konsol och PC Just hur det är upplagt mm. eh, Måste jag säga På grund av att många spel eh, Som använder sig av muspekaren Vanligtvis Har ju eh, som eh, RTS och sånt där Uh, där har du ju muspekare som du gör alla grejer med Här så har du ju en centrerad uh, Cirkel som följer musen runt skärmen som, som jag kan se fungerar väldigt bra med, med en handkontroll också ja, det, för min del, uh, Istället det för att ha en muspekare så har du en centrerad uh, um, Cursor liksom det, det, det, det, är, det är ju sånt här spel som liksom går bra Både konsol och PC För att det är så, styrningen är väldigt enkelt Det är ja, ett enkelt precis. spel att köra på det sättet Det är ju så här avancerat Det är inte, mm. liksom, du måste trycka på kontroll bak i kontroll Och sen vill du trycka på någon annan, kan någon annan. Det är inte, det är inte den typen av Du kör liksom A för att liksom, bygga dina saker ja, det, A för att ja, Jo men det är ju det också Men sen är det ju också det att det, det är en väldigt Simpel P, äh, Indicator som man mm. använder eh, Istället för att ha eh, En tab på sidan något där Man ska välja vilket ton man sätter ut Och sådana grejer Så klickar du bara där du ska ha tonen Så dyker du upp en lista eh, mm. Och, som du, och eh, istället för att ha Även när man kommer upp i sådana här valmöjligheter Istället för att ha en muspekare Som du kan dra över Så, så highlightas bara de, de grejerna Även när man använder mus Uh, så att, uh, det, det är där jag kan se Att det funkar väldigt bra på både konsol Och, och PC Just på grund av att du har ingen muspekare Har du inte För det, jag har alltid känt att det har varit problem När det kommer till många spel som är uh, Som är just RTS-spel Eller kanske till och med Tower Defense För som kanske inte spelas många att, att muspekaren är en stor del av det, Eftersom du måste göra mycket val uh, Och plocka ut uh, Dina Towers och andra grejer För att sätta ut dem De har eliminerat det totalt här Genom att bara ha en, en, Den här runda grejen som, som följer över hela skärmen Och att du, du har liksom tonen Som du har i sätta Ställen där du, du trycker bara Så får du välja tonen därifrån Jag uh, don't know if that makes any sense Men uh, yeah. ja <laughs> Men sagt, det är ett väldigt enkelt Enkelt spel på dessa Alltså mekaniskt sett. Sen är det liksom såklart frustrerande när man, man bara vad gör jag för fel? De springer bara förbi. Vad ska jag göra? Vad, vad ska jag ändra för strategi? Det är väldigt mycket sånt där. Man, man kör, man, jag, jag har sett Fredrik spela här. Och det är mycket så här nej, klick, klick, klick, hoppa tillbaka fyra gånger och sen liksom jag kör på det här stället. Och Fredrik kan säga han, han kör verkligen för det hundra procent av det här. Ja, jag, kände till, till det, jag kände det där, den där frustrationen flera gånger man bara Okej, okay, de har tagit min core. Och nu springer de, ja ah, nu, nu, nu, nu har jag sprungit iväg med det. Nu kan jag inte ta, fuck this. Och så backspace för att gå tillbaka. Gå tillbaka typ. En, en save point och så hamnar man. Sen, alltså save point, jag gillar det att man faktiskt kan gå tillbaka. Uh, att man behöver inte spela om hela banan. För att liksom fixa det man gjorde fel. Utan man kan bara gå tillbaka till senaste save pointen. Däremot så kände jag att save pointen kunde vara lite närmare varandra. Vissa, I vissa ställen men, men samtidigt, ibland så kände jag att Den saivade på väldigt inopportune times Liksom, att ja ah, men, mm. ah, men de, har ju, de har ju precis gjort fel här Och så saivade den där Och så när jag går tillbaka så hamnar jag ju precis där det gick fel I alla fall Så då måste jag gå tillbaka ytterligare än för att fixa det Och då är det fler sekunder där som, ja Men det, det är ju bara Det är en minor, minor gripe Snarare än någonting stort Och eh, det Jag fann mig själv Faktiskt inte bryr mig så jättemycket Hur vilken score jag fick Så länge jag klarade av det mm. med, med alla cores um, Och det, det, man kände att Man fick en ganska stor satisfaction Av att, av att spöra om De riktigt stora uh, De röda uh, um, Aliens mm. Så att jag kände det, det. Det var väl roligt På det sättet I alla fall Alltså sagt, det är ett tidsförtivt spel snarare än någonting annat, tycker jag i alla fall. Det är lite i samma stug som Minecraft och sådana där, sådana som man kan bara hoppa in i och spela, liksom. Utan att, utan att behöva tänka på, på mycket annat. Sen kan jag tillägga även att jag lyckades inte spöra någon av Fredriks äh, äh, scores. Det är, det är långt ifrån. För tusen points. Ja, Fredrik. som alltså, Du är som vår maestro på de här typerna av spel. Ja, Alltså, var, var vart börjar jag är? någonstans? <laughs> uh. I mitten. Ja, jag börjar ju med Defense Grid för, jag vet inte när det kom, det kom ju för typ 2009 eller något, men jag, jag skaffade inte för kanske tre år sedan någonting. Och det tog, det tog mig typ två, tre år för att få den hundraprocentad. Eh, men ungefär som ni så är det ett spel som för jag gillar spel som jag kan slå på, jag kan lägga upp en strategi och jag kan sitta och läsa en tidning. Eh under tiden. Jag kollar vänta, till lite... Vänta. Du menar alltså att det är ungefär som att gå på toaletten? Uh, ja, fast <laughs> utan att jag behöver bajsa. <laughs> ja, jag tror att Fredrik här att jag ska igång det här, sen går jag kolla kollar till ungarna, så går jag tillbaka och har det hänt någonting? Ja, det, nej, jag, jag, jag, jag måste sitta vid datorn för bryter de ut, då vet jag att då, då har min uppställning inte funkat och då måste jag se över den snabbt och uppgradera eller flytta eller sälja och bygga på andra ställen. Nu, inledningsvis, precis som Rob gjorde det där med att han först kom på, han kom på sig själv att ja, men jag vill bara klara av banorna. Så börjar det för mig också. Jag körde igenom alla egentligen med bara fokus att, att först då vill jag få liksom, högsta poängen, liksom, alltså guld typ. Men sen efterhand så jag, nej men det här jag orkar inte. Så jag körde bara för att klara av varje bana. Bara för att ha det avklarat kände jag då. Men sen i och med att jag låste upp de andra spellagerna som finns, som Survival och de här andra lägena som finns, så fick det mig att, jag men vänta, hur ser det ut egentligen här? För det, jag menar, varför kan jag inte vinna på den här banan när jag satt i guld på den tidigare? Och så kollar jag lite på, till exempel om vi tar den femte banan i ordningen som man tycker då, ja till skillnad från de fyra första så, så är de busänklor och den här bara snäppet svarar Varför får jag inte till guld på den? Så då, då handlar det om att man ska liksom testa sig fram först. Vilka towers passar för den här nivån? Vil och sen hur är den uppbyggd? För vissa banor är som man sa. Vissa är öppna. Du kan placera och låta styra aliensarna till hur du vill. Och på det sättet är de de tycker jag också är roligast nästan. Men det roliga med de andra banorna är att då måste du tänka, hur ska jag klara av att leda dem eh, genom den här gången eh, med de ton som jag har tillgängliga? Och vilka ton behöver jag använda mig av? Och i vilken nivå behöver de vara för att jag ska klara av det? Så då behöver man hamstra på pengar. Man behöver ibland kanske sätta upp temporära ton för att få dem att... Börja gå en hel väg, och stänga och låta dem gå runt där och gå tillbaka. Bara för att vinna tid. Och när du gör det så får du dem att dels tjäna in extra poäng. Men också eh, få guldet då, på banan i och med att du klarar och räddar alla kors. Eh, och så kan man applicera på alla banor. Du får hela tiden, är det, även den enklaste banformen, tänker jag. Om en, hur optimerar jag den här banan? Man testkör någon gång. Man kanske bara får brons eller något. Och så tänker jag, men den, det där upplägget funkar. Jag klarar banan, men hur klarar jag för att få den till guld? Då lägger man, man börjar med ett, ett par ton och känner efter. Och sen fortsätter man bygga. Min, min, jag har ju kört typ 400 timmar av det här. Så jag har ju satt den ganska bra som ni sa förut. Um, och ändå ligger du bara på ungefär 60 000 i, eller 6 000 kanske det var i, i ranking, ranking. Ja, men jag skiter i rankingen. Jag, <laughs> jag, jag, för mig är det här ett jättebra spel. Jag tycker det är så kul att bara sitta med och köra här. Nu har jag inte kört första Defense Grid på länge sedan jag 100%ade det. Det var också någonting som fick mig i slutledet där att faktiskt vilja köra vidare. Mest för att jag kände att det fanns det finns vissa spel som har ett chimant som inte betyder någonting. Och så finns det andra spel som ett chimant faktiskt betyder att du har lagt ner bra strategier för att klara av det. För när du köper på de hårda nivåerna på, på det här, då kommer aliensen eh, ta sig igenom dina towers, oavsett. Och då gäller det att du snabbt säljer och snabbt bygger upp. Lägger upp en strategi. Får leda bort dem på fasta banor. Och det är oftast ganska svårt. Och särskilt när det kommer en snabb horde efter. Och du kan se vilken slags horda Och så vidare. Så det har varit väldigt väldigt kul på de här svåra, svåra banorna att faktiskt få. Och det vet man ju att, som alla oavsett spelgenre. När du hittar ett spel som utmanar dig. Uh, och du känner att fan att jag inte klarar den här skiten och du trycker och trycker och trycker och till slut får du in det där guldet så får du en jävla award, alltså en belöning i, i belöningssystemet. är ju skönt för en själv där så att säga. Um, och sen att det har om man ser på alla tower defense spel som har funnits så jag har kört ganska många så är det här enligt mig det bästa defense spelet mm -hmm. som finns. Det har väldigt bra variation, det har en bra svårighetsgrad som hela tiden ökar i ordinarie spelläge men även kan du välja svårighetsgrad. Och det har varierat framförallt eh, olika spellägen så du kan variera med. Då. Det är inte dyrt, det är inte det snyggaste men det är betydligt mycket snyggare än många andra tower spel på internet eller som finns i att köpa. Men framförallt, det är väldigt optimerat för de som gillar tower defense. Det är svårt på, på de högre grad, graderna som det ska vara svårt. Och du måste verkligen anstränga dig för att klara av det. Sen att du kanske ska till exempel vissa achievements klara viss, de svåraste banorna med bara gröna ton. När du kan uppgradera till grön, eh, gul och röd. Så gör det liksom mer utmaningar där. Men eh, som ni märker så är jag ganska så inkörd på det här. Och det är klart att man blir lite bias efter 395 timmar. Eh, men eh, jag har ju å andra sidan kört ganska många tower defense spel. Och det har jag ju, överlag alltid gillat den formen av genre. Och då står defense grid ut ganska rejält. Och det är helt enkelt fram beroende framkallande för de som gillar... Den typen av spel och eh, du kan ta en kvart per bana eller du kan sitta en timma eller två till och med det är survival på 99 eh, vågor. Så... Okay. De tycker jag nästan är ännu roligare. Wow. Ja, riktigt så hardcore känner jag nog inte att jag är. Det, det är nog ett sådär spel som jag kommer komma tillbaka till någon typ av mm. månad eller någonting. Spela en kvart och sen jag tror en månad efter det. där du ska kvart. göra om du ska ge det här tid att, precis som du sa, kör igenom bara, bara för att få brons. Ge det på de andra spellägena och testa hur de känns för dig. Till exempel om någon har Frozen Core eller om det finns Survival till exempel. Jag läste vissa av dem och de såg liksom om men de här kan man ju spela också på den här Och mm. tänkte det att Nej Så tänkte jag också, jag tänkte Vad, fy fan Och så ska jag ha guld på allt det där också ja, nej, jag, jag tänkte ju mer liksom Det där har inte gjort någon absolut Lust att spela mm. testa Fro Frozen dem Frozen Core speciellt Ja, men det gör de Just Frozen Core när, när den stannar jämst med banan Och det blir hektiskt och du vet inte Riktigt hur, så kan du i mitten av spelet, säg att det är 20 vågor till exempel. Ja, men du, jag säljer bort de här. Och sen gör jag, sätter upp tornen så att den ligger kvar där. Då kommer de inte åt den. Och sen så klarar man av det precis innan de ska smita iväg och komma åt ens kår igen. Nej, men det, det, finns, det finns så mycket olika grejer för det där. Så att det... Vi kan prata i all oändlighet mm. om det här spelet Men som sagt alltså, Jag skulle säga att det är ett bra spel Värt att, te värt att testa definitivt Även om man kanske inte. Ett... Jag tror inte att Är det så att man inte gillar Tower Defense spel så tror jag nog inte Att spelet kommer sväga in att, att, att bli ett fan Nej Men, precis men, um, men samtidigt det, Vill man ha ett spel Har man aldrig spelat ett tower defense spel så, kan det vara, så, så är det definitivt värt att testa I så fall Det kanske är din grej uh, Har man spelat tower defense spel tidigare Eller lite on defense Testa det här Det, det, det är helt okej, okay, helt bra precis. Det är inte okay, dyrt, samtidigt så, Du kan få tag på det ganska lätt På Steam till exempel Samtidigt eller till och med på så är det, det är ett bra tidsfördispel Uh, du kan starta upp det på en minut och bara uh, och vara inne i ett spel bara och spela och uh, mm. uh, bana vill du bara dra igenom banan. det tar inte lång tid det är kanske en kvart 20 minuter på bana uh, och det är liksom det är lunchrast liksom. Absolut det är du kan bara det är definitivt en lunchrast tala för ner från här men som sagt det är det är ett casual spel Uh, yep. till, ja. det är ett casual spel om du behandlar det som ett casual spel alltså, det... Det, det är ett casual spel eh, om man bara vill spela igenom vill man ta sig in på de högre nivåerna och då är det ju såklart ett hardcore spel men eh, det är ett sånt spel som kan vara bara ett casual spel om man vill spela det så ja exakt eh, och ja, det, det är ju det ungefär är som vi pratade ja, och det är ungefär som vi pratade om Smite förra veckan för er som lyssnat då att Allting handlar ju självklart om att utsätta sig för genres och för spel som man helt enkelt inte är van vid. Förra veckan var det Smite som jag kan säga. Jag erkände då att det var inte riktigt min grej. Men man får ge sig tid och se, försöka se de fördelar som finns med genren. Och här är samma sak. Är det som, ni sa, som Rob sa här till exempel att ni är för Tower Defense-genren och eh, inte har kört där, då ska ni köra det. Är det så att ni inte är för genren, ger det en testning på ett antal banor. Funkar det så funkar det. That's it. Men bra. Men då får du se om Max kanske ger en snabb vinkling om, om man hinner köra kört det här till nästa vecka. Om inte annat så kan jag väl säga det att inför nästa vecka så har vi ett nytt veckans spel och denna gång så är det Metro 2033. Så nu blir det alltså eh, lite första person med lite kalakorar va? eller vad? Jag vet inte hur man rubricerar det, men det, det, är lite, det ska bli intressant. Det är ett sånt här spel som också står lite i skym tycker jag och det ska vi ge oss, ge oss an. Jag tror att Metro 2033 är ett spel som inte många har hört om Last Light hade ju en ganska stor release hade det ju, men, mm. men 2033 har varit lite överskuggat på något sätt det, det är inte så nytt heller, det är från typ år 2010 eller något sånt där, tror jag. Ja, något sånt Så det, det är inte, det är inte nytt där, det är inte Men jag tror inte, jag hade aldrig hört talas om det förrän Last Light kom Och de hade en sån här prom ah, okay. premium och grej där, där de faktiskt gav bort 2033 gratis inför Last Light. In, inför Metro 2033 så var du väldigt hypat i och med att det är baserat ut efter väldigt kända böcker. Då från alltså, jag såg att um... jag, jag var faktiskt inne på um, Sci-Fi-bokhandeln i Stockholm här, mm. här i går. Och då såg jag att det fanns Ibland de nya böckerna Som stod i hyllan precis som man kommer in Så stod det Metro 2034 Stod där ja. Så att det, det är en av de novellerna som precis. i den serien, jag tror det finns fler, det är 2033 och så är jag tror inte den heter 2033 faktiskt, jag tror att den heter någonting annat. Men... Ja, den, den, heter, den heter, Robert, den heter Metro 2033, den sista tillflykten, jag har boken precis här i handen. Ja, den gör det, ja, nej, jag Lep, får med att den heter någonting annat, men det finns flera inom den serien, vet jag. Okej. Okay. Den, för, Sätt, vad är, vad är nästa, 2034 då? Heter den för någonting? 2034 var den jag såg på bokhandeln, men det finns fler, tror jag. Uh, jag, jag, tror finns, jag tror det finns tre, tre böcker, tror jag, din, din morfar har. Uh, De, nej, men som sagt, det, det, det är ett sådant spel, jag vet inte. Jag, ja, jag, vi, kan jag, ju jag gå, vi kommer gå in på, in på det där nästa vecka, annars Jag har aldrig talat om det, jag spelar kanske 20 minuter av det. Mm. Uh, om, Robert, om säger så här, 2033 är baserat på boken så de andra spelen 2034, eller Light, är inte baserat Det är liksom bara baserat utifrån den världen så. Mm. Jo, nej, jag kan förstå det Så att de brukar vara det var mm. Ja, det ska det. bli kul, ett nytt Och det här är som sagt, för er som lyssnar Idén som sagt med veckans spel Att vi ska då utsätta oss för genre som vi kan vara lite ovana med jag har inte riktigt, det här är också ett sådant spel som jag har kört, typ jag körde den 20 minuter sedan, nej, ja jag väntar och sen så ligger och ligger och ligger och dammar och man tänker jag ska köra en vacker dag så blir det aldrig av. Men nu ska vi ta i tur med det, vi ska köra inför nästa vecka och eh, då får ni hänga med då och lyssna vad vi tycker om det. Eh, men för att just runda av just veckans spel, det var som sagt Defense Grid och det var... Ganska så många tummar upp Lite halvdana men Det är ju Definitivt en genre är det ju. Ähm, Och det är en genre som inte så många Spelar i äh, I jämförelse med de andra äh, mm. Spelgenrerna äh, Och det krävs lite mer tänk Just det. För det och, bästa. Så att äh... det, det är tummen tumme upp i alla fall för mig. Ja. Och jag tror nog att ni andra två håller med. Men, så att det, är väl, det är väl tre tummar upp från oss. Ja. Men jag tror att man behöver vara en specifik typ av, av person för, för, för, att, för att verkligen tycka om det. Äh, och det kan vara kul också bara nämna i förbegående för er som faktiskt har kört eller tycker om Tower Defense Squid, eller vad säger jag, Defense Squid-spelet. Så är ju Grid 2 utav oss vilket eh, nu har samarbetsläge och eh, multiplayer-lägen där du faktiskt kan dela banorna med en eh, kompis. Och det känner jag kan vara väldigt, mm. väldigt frustrerande att spela. Ja, Och du kan antingen köra med dem eller mot dem. Det skulle jag tycka om eh, Och där har de gjort en del Och det var kickstartat Och gick igenom med ganska stor bravur Och finns att köpa på Steam Det måste jag säga, det har jag faktiskt aldrig talat om I Tower Defense-spel faktiskt att, man, att det är multiplayer på det sättet mm. eh, Defense Grid Är ett spel som Inom strategi Är väldigt stort det finns väldigt mycket forum, det finns väldigt mycket snack om det och när tvåan blev introducerad på kickstart blev det nästan på en gång klart. Det var väldigt mycket backare på det. Det är även, just nu är det rea på DefenseGrid, mm. 2,24 euro på, Precis. det är 75% av på Steam just nu. Ja, de har ju den här rean, utforskningsreen. Och. Ja men du, bra. Men vi runder av där med veckans spel och innan vi går över till nördiga ämnen så tänkte jag bara ta en kortis här bara för att eh, säga till alla er där ute som gillar att köpa spel att under den här helgen nu hoppa ut på Steam som ni märkt nu så har de en rea men det har alla nu i och med Black Friday. Gamersgate har jättemycket bra erbjudanden. Origin har bra erbjudanden för att vara Origin i alla fall. GamesPlanet har väldigt bra priser på nya spel som Evil Within, Watch Dogs, Dark Souls 2, Wolfenstein med mera. Och på Uplay, och det här var ju lite där som nöd eller förut, där köper du ett nytt PC-spel så får du ett äldre på köpet. Och sen så finns det då till exempel på spelbutiker som spelbutiken. Som har Assassin's Creed Unity för typ 398 spänn eller Alien Isolation för typ 198. Uh, så det finns massor med bra erbjudanden. Så om ni hör det här nu och det är fortfarande helg den 30 eller blir det första december imorgon. Passa på att hoppa ut på de här sajterna Gamersgate, Gamesplanet eller varför inte Steam, Origin och Uplay och kolla om det finns några bra... –Steams rea tar slut den 2 december. –Precis. Att, ä, har, de har lite varierande längd på sina de här reorna, men det finns en del regler på allt mm. från ä, spelbutiken, mediamarkt, Siba, Elganten, webhallen med mera och cd om. Ja, jag, –Jag ser ju här på Steam att de har ju många spel. De har ju, någon form av, den heter, de har ju titlat en exploration-sale. Så att det är många sådana spel. Walking Dead Season 2 ser jag här av 66 procent. Steams utforskningsre. Tip topp. Men bra. Vi tar och hoppar vidare. För där var veckans spel klart. Ser fram emot nästa vecka som är Metro 2033. Nu hoppar jag över till lite andra nördigheter bara. Lite annat som har hänt som inte är spel. Och jag tänkte det är kul att bara ta upp angående. Den lilla tisen som har slätts angående Star Wars, uh -huh. eh, The Force Awakens. Uh -huh. <coughs> Rob, har du, den har du sett? Ja, det har jag. Flera gånger. Mm. Danny, har du sett Je den? Yes, jag har sett den. Mina byxor var blöta efteråt. Ja, Danny, vad tycker du då? Mm, ja, det är ju bara en teaser så det blir mer, man, man blir mer bara, jaha, vem är det där? Vad är det här? Vilken är den där? Varför? Mm. Liksom, ge mig mer, jag vill ha mer. <laughs> jag satt här hemma, för jag visste att den skulle släppas i, i, igår, fredag. Och jag väntade på kontoret men såg inte att den kom ut. Jag kom hem och sen satt jag med och kollade och så sa jag, åh, nu har den kommit! Och så kom Ice, min dotter, och då vadå för någonting? Nu har det kommit en trailer på Star Wars. Och man, Pappa, du är så fånig. Och sen så startar jag upp den där trailern. Och hon har sett alla Star Wars. Kan jag nämna. Uh, och. Mi, m, håren på arm. Min, mina armar ställdes upp. Jag är nörd. Alltså, jag vet. Jag... Men. Just när Jedi-riddaren. Eller Jedi eller Sith. Lär det ju vara ses, gå in med lite pampiga musiken och han har hilts på sin ljussabel. Ja, låt oss... Ja, vi kan... Ja. Alltså, det är som sagt bara en teaser. Men det är ett år kvar innan den här filmen kommer. Ja, alltså, jag, jag har... In, innan innan jag, jag... Jag tänker nörda ut lite över just det där med, med, äh, med ljussabel. Men innan det så måste jag säga det att när, under det teaser, jag har varit lite så här. Okej, okay, ja, men vad är det där för någonting, och vad är det där för någonting, och vad är det där för mm. någonting, och what the fuck is that? Och sen så kommer tema -musiken och Millennium Falcon, och jag kunde inte ja. det, det stort leende på läpparna, jag, ja. kunde, jag, kunde, jag kunde inte, jag kunde inte låta bli, det var liksom, jag, jag kände mig så giddy liksom, det var liksom, what det är Star Wars, yay! Det var verkligen den, det känslan. var så jag kände också, jag kände, wow, det är mitt Star Wars, det riktiga Star Wars, <laughs> inte Phantom Menace! Um, oh. Alltså jag, Även jag som jag, jag, jag, jag håller stor kärlek för, för originaltrilogin och även en hel del för prequel trilogy. Uh, kanske inte för att det ser jättemycket, men uh, de andra två i alla fall. Uh, så att jag, jag, jag är stor fan av allting Star Wars. Uh, uh, uh, förutom Clone Wars, uh, den animerade där kan vi den tala inte om inte. Mm. <laughs> men uh, som sagt, det här. Jag kände att det här var liksom, det här är Star Wars nu, kommer man man kände hur du bara dröp J.J. Eh, Abrams över hela. Ja! Men, Pacingen! Jag, jag kände det, inte bara det, men liksom hur de hade editerat liksom det här med stormtroopers när man såg det. Och det var liksom, jag kände bara, det är J.J. Abrams, vad är det här? Det, ja, men sen kommer sen kom Millennium Falcon in och det var Star Wars-musiken och det var liksom, det var, det var Star Wars var det. Det var, det var Star Wars helt enkelt. Det... Jag tycker det är så kul också att se trailen och få så många frågor. Vad är, vad är grejen med stormtroppekillen, den svarta killen i början? Ja, precis. Vad är grejen med den lilla roboten som flyger över där? Och vad, vad, vad gör tjejen som flyger på den där ja, typiska Tatooine-ljudgörande maskinen där? Eh, och framförallt stormtrupperna som landar och sen den är gissningsvis Sith? Ja, det nej vet men det, inte för nu... och sen hör man bara avslutas man ser Millennium Falcon flyger och TIE fighters tänker Men, imperiet här, okej, okay, vad liksom, och sen bara Star Wars, Force Awakens svart, och så hör man en ljusabel bara ja, jag, jag, jag är jo, mm <laughs> jag, jag här hur, hur, jag, hur jag känner det hela voice -overn. vem är det vem fan gör voice-overn för den var jättebra. Alltså jag vet inte, men det är säkert en sån här typisk voiceover. Jag tror inte det, jag vet inte om det är någon som faktiskt är i filmen eller om det är... Det är ju ingen typisk voice -over kill utan det här är ju en monolog. Ja, men det är, inte, det är ju inte Mark Hamill i alla fall. Nej, nej. Och det är inte, det är inte Harrison Ford. Inte. Nej. Så, så vem är det då? För det är ju de enda två manliga... Och det är ju det är inte, inte Billy Williams heller. Nej. det är en det, det, det... vit äldre kille lät det som Ja det lät som det definitivt Men så vi, vi får se helt enkelt ja. Nu okej okay. ljusaven Nu måste vi faktiskt Det här känns som det, det är... Jag måste bara säga först innan För jag har en känsla av vart det här kommer J.J. Ambrams han går efter Utseende Till mycket men han har funkt, Kanske inte funktion men han har Coolhet i allt Ja. Bara där, så, fortsätt, kör Okej, okay, jag, ska, jag, ska, jag ska dra det här lite Parallell med Vad jag tyckte om faces från Star Wars uh, Och det är det att jag tyckte inte alls om dem Jag tyckte det var fånigt Att de flippade runt så här Och liksom, det var, nej Jag gillade det inte, det gjorde jag inte helt enkelt Och Vilka när det facers? kommer till den här ljussabeln Så jag gjorde faktiskt lite research Gjorde jag och i Expanded Oi. Universe För Star Wars Så finns det faktiskt en recorded version Av en ljussabel som har en sån här helt grej Alltså en, en extra ljusstråle som går ut Men den sitter snett uppåt På ena sidan bara Så att det är lite som en guard Och den makes more sense Än vad den där gjorde För den där Den känns helt opraktisk Dels så är de här, de här Emitters, de sitter en bra bit ut från från själva, hilt, från själva hållaren Vilket innebär att man kan dra en ljusabel av dem Så går de av Och dels så kan du så finns det en väldigt stor chans Att du skulle göra dig själv illa Med, med de här små ljussablarna som sticker ut där Så jag känner inte att det var speciellt praktiskt Och det känner jag Det, Jag läste det att det, var någon, det var någon som argumenterade med det Att, att Star Wars har alltid gått för Stil men även praktiskt Så att ljussablar har varit väldigt stildena De är snygga, de är coola Men de är väldigt praktiskt byggda också Och det kände jag inte den där var Den kände som det var bara stil Och ingen, mm. ingen praktik i det hela Jag kan hålla med dig Det, det, det är först och främst stil men det som jag har tillit på här och det som gör mig väldigt pepp är just att det är Abrams som gör det här. Jo, jo jag, jag uh, tror det. Men, men och jag så, tror att vi får se. Men det är ju lätt, det är så svårt att men, se. Jag, som sagt, här, men... det, det var därför jag tog upp det här med Facers För att J.J. gjorde mycket bra med, med, med, med Star Trek. Gjorde han. Um, ja, han fick ju tillbaka Star Trek. Jo, jo, Annars skulle det vara död. med det, men, men han var ju inte fel fri. Det där med facers var en grej som jag störde mig ganska mycket på. Vad face. var det med facers då? Ja, men de de flippar runt när man bytte från stun till kill. Och, och det var fånigt. Och varför kunde man inte bara behålla de gamla facepisterna? Jag, jag, jag visste att det inte var... så att de hade nya. Uppenbarligen har du inte pay attention. Du är inte riktigt nördig därifrån. Um... <laughs> du vet, jag, jag ser mer helhet. Jag tänker här, är en bra rulle. Då skiter jag i om de har alltså, små detaljer. Jag... Jo, jo, men det var en sån här grej som jag reagerade på. Alltså, jag gillar filmer. Det kan vi hur Jag älskar om ni är Star, Star Trek-film. Men? Men, det är ju klart att jag måste nitpicka lite. Och Varför just då? Det här, där... Låt en upplevelse vara en upplevelse. Det är inte ja, mer än så. jag är nörd och det är det vi nördar gör. Um, nej, det vet jag skulle inte. skulle vi väl ändå inte ha en podcast här, va? Men vi har ju en podcast för att prata om där vi älskar. Inte nitpicka på där vi tycker är dåligt. Nej, nej, nej. Men det här var ju en sån grej som faktiskt... Som faktiskt fick mig att tänka liksom Under mm. filmen Var det Okej okay, men varför Varför flippade de runt Varför har de inte bara en så som kan byta Jag fattar inte det, det kändes som om det, det var en helt Det var bara Det var det var helt ja, Men det var Star Trek style. i alla fall Hur som helst ja, men, Det här jag, det då style liksom Och det var ja. ingen substans på det här Varför de hade gjort så Varför det var en sån Drastisk Robert stage. Robert Det var för att det var en cool gimmick liksom, Jo jag man. vet Och det är mm. det jag menar det är, det är samma sak med den här ljussapen Det är en cool gimmick men det finns inget praktisk liksom poäng med det hela. Nej. Och jag tror nog att vi, det är ju bara att vänta och se filmen. För när man ser filmen i helhet så kanske man får ett annat perspektiv på uh, hur det där det är det funkar. Jag, kanske precis efter jag um, ser scenen så råkar han hugga handen och sig själv. Det är, men om det... Eller så är det att det är så inbäddat i historien att, att du inte bryr dig. Alltså, under jag min första, under första gången jag ser filmen kommer jag säkert inte bry mig för fem år. Mm. Men det är ju när man tittar på den igen. För jag tror. Man tittar på allting de mindre som, som Star Wars har varit med den här prequel-serien. Eller prequel, alltså 1-2-1-2-0-3. Och två och två och så var det betydligt mer barnvänligare. Och jag tycker den här utifrån sitt killen där ser tuffare ut. Och jag vill ha det hårt. Jag vill ha det mer tufft. Jag tycker inte så illa om det här tråkiga barnvänliga som fanns i de föregående, det var trean tyckte jag stack ut lite i alla fall ja men de uh, var ju mycket mörkare och den hade... och det, det var skönt jo, det men är det, de, de är ju de är ju för mig bara en utfyllnad till de riktiga filmerna men de ger kött på benet det här, vad de har nu framför sig och varför det står Star Wars Force Awakens, men det står inte episoden eller någonting. Nu har de förvisso egentligen aldrig gjort det egentligen, det har de satt på efteråt. Men jag känner på, om det känns som att de, de ska ju göra en ny trilogi och i och med att de inte namnger det lika fullt ut så öppnar det ju till alla de här spin-offsarna som de ska göra också. Alltså den helt som bli... episode 7, det, det är jag väldigt säker på. att När Crawl kommer så kommer det stå episode 7 där, så att det, det, jag tror inte det, det spelar så stor roll. Det vet vi inte än, det är där jag funderar på, för Abrams har ju låtit bryta ut mot normen tidigare och jag tycker det, ja. det vore inte dåligt att inte ha med episode 7. Alltså jag, jag känner att alltså, du behöver inte titla dig som episod 7 När det kommer till liksom, men, men i crawlen så måste det stå episod 7 För annars blir jag väldigt besviken och lite Vad och då det, sa du? I, craw, i opening crawl, när, när texten kommer i början yes, I, så, ja ja där. Då måste det, det stå alltid Star Wars kommer upp och bam Och så åker den är bort och så, är, så står det episod 7 och så är det Eller titeln mm. och så är det episod 7 Men det, här, liksom. det, det, det visar ju på vilket kapitel Det är liksom, i historien då ja, ja. men det är alltså mm. Själva, själva det är Star Wars, jag menar, så, så länge det är Star Wars, så Fast jag är det... kan tycka att det, det behöver inte vara episod 7, faktiskt. Men klart det är episode 7, den utspelar... Nej, men jag menar att för mig, jag tänker nu, jag ser texten framför mig, The Force Awakens, sen kommer texten, det skulle inte göra mig något om det inte stod med episod 7, faktiskt. Men man vet ändå, det har gått 20 år Varför layblar det på det sättet Du kan lika gärna ha, låta det bryta ut Så har du mer ja, Alla det var ju, marvel Det var ju typ, det var ju, det var ju typ var det, 15 åren och sådär, där Och sen var det episod 1 liksom. alltså jag, känner, jag känner att Även om det inte lägger så mycket vikt i det hela Egentligen alltså det, Man behöver inte ha den med där Men om det är vi, en nice touch är det. Om vi säger så här Officiellt kanske den bara kommer att heta Force Awakening Och sen, inoff, ö, sen liksom Inofficiellt så kommer det alltid vara episod 7 hur man än ser på ja. det. Och... Folk kommer att säga så alltså ja. folk speciellt... säger aldrig kanske det heller speciellt det är... som de lägger det som en ny trilogi mm. så är det ju 7 till 9. Det är liksom it makes sense att ha det så. Så har man andra, så har man ju alla trilogierna ingrupperade i de olika i de olika nummer. Alltså rent marknadsföringsmässigt så ser vi absolut varför man skulle göra så. <kör> Däremot I och med står in skulle jag tippa på visst de här som får dem med Mark Hamill men det kommer inte hand, hand, handla om dem. De kommer vara, tror jag, med kanske i första och lite små cameos senare. De kommer göra helt nya stories med helt nya personer. Jo, och det är det. Och, inte till det, och, och det, det, men... det som är episodbaserat tidigare, ett till sex, det har varit om det här stora arket. Nu är det ett nytt ark. Det gamla, det är det gamla. Det har ingenting med de episoderna som har varit tidigare. Och därmed så behöver det inte vara en episod sju. För det har ingen relevant fortsättning egentligen för de tidigare personerna Alltså karaktären som var huvudpersoner Utan nu blir det nya huvudpersoner Och då i så fall då skulle det lika gärna kunna vara episode 1 Ja nej, ah, nej, nej Nej men förstår jag vad jag menar alltså, det Om det är jag... nya personer så är det ett story arc För dem Och då mm. egentligen så ska det vara episode 1 Om det gäller nya personer Ja det, det, det var ju inte liksom Episode 1 till 60 var ju liksom inte det Att ja men det är storyn om de här personerna Utan det handlar ju om Men hela, hela Star Wars 1-6 är ju i princip angående Anakin Skywalker och jo, jag vet, men jag känner, att, jag känner att hela Star Wars är baserat runt Skywalkers och det kommer ju fler Skywalkers i, i, i episod 7. Ja, ju. Äh, ja vad vet vi? Vi vet att det kommer fler men vi vet inte att de har någon betydelsefull roll. Det kan mycket väl vara en, en bounty hunter eller någon helt annan ny figur. En ny Jedi som tas under vingarna i Jedi Academy. Kan vara vad som helst. Så jag jo, tror men, att de jag blir... känner, jag känner... men det här är helt... Nu tycker jag... Nu, det här är... Teasen har varit bra. Jag är pepp. Det ska bli kul om ett år. Och jag hoppas verkligen att se nästa trailer. Vi får ja, se när jag, den kommer. Jag ser, jag ser fram emot. Vi får ha en... Vi får, vi får kolla på nästa trailer när den väl kommer. Så kan vi ha en liten... Story. Jag kan säga så här. Både jag och rob Och säkert Danny. Vi är helt enkelt jävligt sugna på den här filmen. Ah. Du, jag och Rob Är väldigt sugna på den här filmen Jag är väldigt sugna Jag kunde jag se den nu skulle jag göra det Ja. Jag skulle kunna, jag skulle kunna Gå in i Cryo Freeze och bara skippa Hela nästa året fram till när filmen kommer mm. äh, Känner jag, så, så hypad är jag för Så, där hade vi den Det var, ja. det var Nu ska vi länge. gå vidare Och vi ska snarka, snacka Lite nördiga saker Men nu lite inom uh, tv området Innan vi avslutar podden och framförallt bara ta upp tre serier som har gått som har gått ett antal avsnitt. De är ja, nya. De är, de är väl uppe i typ avsnitt tio nu i den här veckan tror jag. För det är tre serier vi ska ta upp. Det är The Flash. Det är Konstantin. Och det är tv serien som heter Forever. Och vi börjar med The Flash som är den kanske enklaste att ta upp. Så är det ju då... The Flash, för er som är nördar vet ni säkert vad Flash är. Det är en superhjälte i DC-universumet. Han är en speedster, alltså en supersnabb snubbe va? som <laughs> genom en, i hans fall i den här tv-serien då, på grund av en viss olycka jag vill inte säga för mycket nu om man ha, inte vill. Han har varit träffad av Blixten, det är typ de första fem minuterna i, i ja. första avsnittet. Och där har man sett blixten. den andra DC-serien som går väldigt bra som heter Arrow, så har man sett just den delen då. Men eh, som serie då, men det har gått, vad har det gått? Oh, sex avsnitt? Sex, eller? Vi är uppe i sjunde avsnittet kom den här veckan. Ja. Ah. Så att vi är uppe i sjunde eh. avsnittet. Eh, jag, för min del, Okej, okay. innan, innan vi går in på resten av det så måste vi nog diskutera dräkten, känner jag Jaha För att um, jag har hört både negativa och positiva grejer om den ja, ja men vad tycker du själv? Jag känner att hade han, alltså jag gillar den, det gör jag definitivt mm. Jag känner däremot att den hade, masken um, hade nog sett bättre ut om han hade haft sådana här Spiderman-grejer för ögonen istället För att det, det ser lite smålöjligt ut Att det, att det är så här stort eh, Ur Det är så stort område runt ögonen Som inte är täckt helt enkelt Det känns som att ja, den, den, den gör ingenting för att ändra hans features liksom Så att den är lätt att känna igen ändå Så att det, det, det är det enda gripe jag har med det Resten av direkt Superb och jag gillar mm. verkligen effekten Man ser när han springer att det blir liksom Som en red och, och gud. Liksom det är väldigt, väldigt Bra jag gillar det, det... Nu har ju The Flash rent historiskt och Där har de ju med i serien han vibrerar ju Ansiktet för att dölja sig Ja så är det ju även i, med, alltså i serietidningen. Ja, jag har inte läst serietidningen så jättemycket. Så att jag, har inte, jag har inte så stor koll på Så det den biten har man ju tagit där av. Och då, då har han inte haft... Nu har inte jag riktigt reflekterat här med hans utseende så mycket. Jag, jag tycker att den överlag är en ganska cool design. Och den kunde vara mycket sämre. för. Jo, definitivt. Man har ju, jag man jag har känner... ju sett hur sådär... Alltså, tv producerat kan bli jävligt fult. Men här det var, funkar faktiskt. det. Jo, nej men de har gjort den väldigt bra den ser liksom bra ut på honom också Det var bara, det var min enda grej det wrong of me Det är självklart, okay. jag, det, det är inte så att det är, det är en grej som jag fortfarande tänker på när jag ser dräkten Utan mm. det var bara, när den först introducerades så tänkte jag det, alltså okej okay. Men ögonen liksom, hallå, det, det ser lite, okej okay. Men, men Nu sju episoder in, jag tänker inte det på det Nej jag, Men precis. då, varför pratar vi om The Flash? Jo det är ju nu en våg av eh, filmer med serihjältar och eh, tv-serier börjar ju eh, utannonseras inom både Marvel har kommit The Agents of Shield till exempel och här kommer då DC med en serie som jag tycker om jag får börja här med vad, vad jag känner för den här serien. Eh, det här är den som jag nästan tycker är bäst i eller tycker är bäst. Det här är den bästa DC serien just nu. Den klar Arrow definitivt. Gotham, den är helt överkörd. Den har ingenting mot den här. Gotham för övrigt, den kommer vi inte gå in på, men den tycker jag är ganska lam och jag har, jag har lagt av sett. den helt. Jag har bara sett uh. en avsnitt av den och jag gillade det. Jag vet inte, den, den var, jag var lite on defense. Ja, men The Flash, uh, den är ungefär som jag ska inte säga att den är som uh, Lewis and Clark eller Smallville eller något sånt där, så den är bättre. Den, den är helt enkelt popcorn-mässig direkt. Um, så som du vill ha en, en superhjälte. Du, du, du vill ha en he's the good guy, they, they are the bad guys. Och det är ganska enkelt. Det är inte dark and gritty för fem öre tycker jag. Och det är skönt. Jag är så trött på det här nu. Den är den. men jag tror att den, den är väldigt upplyft på grund av ja. just Barrys karaktär. Alltså Barry Allen som är The Flash. Men jag tycker, jag, jag tycker inte att den är dark and gritty. Alltså det, jag tror att den, den lätt kunde ha blivit det mer. Eftersom, eftersom det är en spin-off från Arrow så håll, håller den ganska mycket samma ton. Men det enda som är skillnaden är att Barry är en så... Han är en så positiv karaktär, är han. Mm. Han, han vill vara en superhjälte. Alltså, jag tycker å andra sidan bra... att de har... För du sa att han har en bra samma ton som Arrow. Jag tycker han har en helt annan ton. Alltså, jag, jag, känner... jag tycker att de har differensierat den ganska rejält mot Arrow. Vad, vad jag menar där är att den håller en, en, en... Den håller en väldigt jordnära ton. Men samtidigt håller upp det... Visar hemska... Alltså, saker som... Om man, om man jämför med Small, Smallville till exempel Det mm. tog dem massa, flera säsonger innan, innan, det, innan de kom in i det där Där de faktiskt kunde göra lite mörkare bitar Där det verkligen var Man kände liksom oh shit liksom. Mm. Och, Men jag känner att både Arrow och, och Flash Gör det väldigt bra rent tidigt Så, så de har den här seriösa tonen eh, Som gör att man, man bryr sig man, man blir lite rädd så här, att Åh, Vad händer nu Men, men ändå men i Arrow så, det är lite bliker just på grund av karaktären där, just på grund av hur karaktären är där. Men, men Barry, han är så annorlunda, för han är en han är så upplyftande karaktär. Han är, han är, det illustrerades väldigt bra i senaste avsnittet, han är liksom, han vill vara superhjälta, han vill, han älskar det, han är, han vill inte ge upp det, han vill hjälpa folk och det är, det är hans stora grej i livet liksom. Precis. Däremot Oliver Queen i Arrow Han är en bra superhjälte Han är en bra karaktär Men, men han är lite Han är inte lika säker i, I sin superhjälteroll är han, inte. Och han känner att det är hans duty Att vara det Och mm. Han måste göra det Även om han vill göra någonting annat Han kan inte göra någonting annat Barry han vill vara superhjälte Det här är hans calling Det, det var alltid drömt om att göra ty... Så, det, så bara... det är lite annorlunda Precis, jag tycker du är jättebra poäng där, för det är precis så där. är. Och, och jag, må, jag måste sen... faktiskt säga det, att jag, jag älskar Arrow. Jag har, jag har varit fan sedan Day One. Det är, det är en av mina favoritserier <coughs> att titta på varje vecka. Så, att, mm. så att det är inte det. Och jag, måste, jag måste även säga att jag var lite on the fence med Flash i först, under första och andra avsnittet faktiskt. För att första avsnittet var lite camp på vissa ställen. Men de hade inte riktigt hittat sin grej ändå Nej hade de inte. Första och andra avsnittet var väldigt mycket som introduktion Och de försökte hitta sina fötter Men efter det så har det bara rullat på det, det, Jag är väldigt nöjd ja. Jag vill bara säga det för de som lyssnar Som kanske Alltså det finns... Jag känner att det finns nästan två läger Vad gäller superhjältar Antingen gäller man jordna superhjältar som är Vanliga människor som tar upp fighten mot brottsligheten. Eller så har du superhjältar, alltså sådana som får speciella krafter. Jag gillar alltid mer de med krafter. för att jag, Vill jag se en serie... Där undantaget är egentligen bara Batman. Det är den enda som jag har tyckt var <laughs> intressant. Uh, men utöver det så är det de med krafter som jag vill se. för Vill jag se den vanliga vigilante... Liksom, då, det, det, det får mig inte igång riktigt Samma, lika mycket som en som får speciella krafter- och har någon specialkraft som, som inte finns på riktigt, liksom, som är verkligen fiction. Va? Eh, och där, de två lägena, jag tror. Är du så att du är av lägret där du gillar den här vigilante- den som, som Arrow, då, då kommer du vara mer för den. Men gillar du de här typiska klassiska arkety, arketyperna av en superhjälte- alla Superman eller The Flash då Så kommer så det här vara något för dig jag, jag måste faktiskt säga att jag är lite av båda faktiskt jag, Alltså jag gillar Batman jag det, Men jag tror nog att Jag gillar faktiskt Arrow Green Arrow väldigt bra i den här tv-serien Jag vet inte Men jag gillar pilbågar Det har alltid varit en grej Robin Hood liksom stor, mm. eh, stor fan Så att jag alltid gillat den biten Liksom att han använde pilbågar Liksom det är coolt på det, sättet. Så jag tror, på det sättet så gillar jag nog hans arsenal lite mer um, ja, ja. Och Flash, han springer riktigt fort, det är coolt Det, det finns ingen snack om saken liksom. Och sen, men, men det som det som syns för mig liksom, det, som säger, det som får mig att gilla dem är ju faktiskt karaktärerna mm. Och jag gillar också att de har Istället för att sätta upp karaktärerna som, som, som ensamma Eh, superhjältar som gör allting själv Och sådana grejer som det är mycket I, i, eh, i att de, de har, Här har de ju team liksom. De är team De är, mm. de är flera stycken som, som hjälper till Och, och har liksom en grupp Som någon kan prata med Och, och, och interagera med Som vet att de är superhjältar Vet deras riktiga identitet och, och Som de kan ha en, en ordentlig konversation med och sen kan vi bara nämna lite just att crossovern från Arrow till Flash har varit väldigt bra tycker jag. Jag tycker att det har funkat väldigt bra fast de är så pass skilda. Så alltså, det du lite... pusslas ihop bra. Jag måste, jag måste erkänna att äh, interaktionen mellan Barry och Arrow och Oliver i första avsnittet var lite den var lite camp. Var det? Men första avsnittet var lite camp. Var det? Däremot när äh, däremot, den andra crossoveren som var den var, den var väldigt bra. Men det är för att jag, jag gillar verkligen eh, de två karaktärerna. Jag, ja. mm. eh, men men eh, nu har vi, vi två pratat på. Jag kan, men Danny, vad tycker du om The Flash? Nej, jag är helt okej okay med serien. Jag är intresserad av att se hur det ska gå. Liksom. Det är så mycket intryg och mycket bakgrundsgrejer som för sig gå. Liksom. Och det här liksom... Det här med hans föräldrar och så. Mm. De bygger ju verkligen upp ett story arc. De har inte bara satt, okej okay, den här säsongen liksom eller den här avsnittet ska det här hända och så ja, vi slänger det, in det där i en, Det är en röd liksom. tråd som hela tiden snirklar sig igenom. Man får en liten tidbit mm. här och en liten bit här liksom. Så man bara, oh, kom jag ge mig lite mera. Precis. Det, jag måste faktiskt säga att jag gillar verkligen att de valde att ha Flash och Arrow i samma universum. Att det, att det är liksom, att de existerar inom samma Uh, in-series-universe liksom. Mm. jag gillar verkligen det snarare än att ha två separata serier som utspelar sig i två olika universer. Uh. Precis. Och sen är det ju kul också att de faktiskt är båda två. Det är ju, alltså Arrow visst, den har gått ett par säsonger nu, men den är ändå ganska ny fortfarande. Mm. Och i många fall när det handlar om serier, när det blir spin-offs om man så säger, så brukar det alltid bli kanske efter ett ganska många antal säsonger mm. som är igång. Upp, upp mot sex, tio år Precis. Med här. Medan här så tar de göra redan nu. Och jag skulle hoppas att de ger sig på vissa andra karaktärer som vi vet finns i det här universumet. Och jag, jag, skulle på. Vilja, jag skulle önska att de inte gör det förrän Kanske en eller två säsonger till av. Jag skulle av Flash, precis. I så fall. Jag skulle tycka typ säsong 2-3 kanske i slutet på trean introducera, Eller de har, varför inte introduceras som de gjorde i Smolnvild-karaktär hela tiden? De har ju då haft... då så här. Och sen efterhand, så har de lyft så var det avsnittet bra, då kör vi på med det liksom. Jag måste säga att jag tycker faktiskt att de gjorde det väldigt bra med just Barry där i, i, i Arrow att de hade mm. honom med där och introducerade honom och fick folk att bry sig om honom. Precis. Och innan han vart The Flash till och med man ja. visste ju att han skulle bli det för att, i alla fall om man är om man kan någonting om dc universumet så vet man ju att han skulle bli The Flash för mm. Barry Allen liksom. Precis. Men, men man visste inte hur det skulle hända om det skulle vara inom samma serie. Och sådär. Så blir det en spin-off. Åh, oh, coolt Någonting lika, liknande kan jag se hända med, med inom The Flash. Då. Att, att kanske näst, i slutet på nästa säsong, eller någon gång i säsong tre, att de introducerar en ny karaktär som man, de bygger upp under säsongen. Liksom. Och sen så får den en spin-off helt enkelt. Um, för det verkar det ju bra med Flash. Och Varför inte försöka med det igen? inte i den här säsongen introducera någon och försöka spinna en spin-off till. Det känns... Nej, de, de kommer bli tvungna att köra en säsong bara för att se hur det håller. Nu har du fått väldigt bra, vad jag har förstått, det här, så det ser ju bra ut hittills. Men... Och det har ju i nästa avsnitt, den tredje, så är det ju en... Det är ju en hel crossover. Den heter ju Flash versus Arrow. Uh, och den ska bli intressant att se. Mm. Um, men det ser, jag tycker det ser bra ut. Och... Det som jag tycker är fördelen med att de har introducerat just The Flash är ju att de har introducerat, introducerat precis, precis som de här två genrerna som vi pratade om tidigare, med att uh, vigilante uh, vi superhjältar och supersuperhjältar. Så nu är, det inte omöjligt, nu är det inte längre omöjligt att se att det kan finnas en, en, en riktig superhjälte till av samma... Nej, precis. Uh... Vi har ju då de två olika serierna Så alltså Arrow är ju mer fokuserad på den vigilante biten Dels för att han är det Han är ju inte superhjälte på det sättet Han är mer gadgets Mindre men Och de som han möter Hans fiender är ju mer inom den genren då. Ja. Och medans Barry han Flash de möter ju mer på de som har då, Som de kallar metahumans då. Mm Uh, som är då superhjältade och superskröta. För, det, för det, är den, det är ju det här epitetet som egentligen har använts i det universumet uh, För uh, till exempel uh, ja, alla de här figurerna som har fått krafter. Då. Uh, mm. Nu egentligen om man tittar på det, på de andra figurerna som inte har intresserats. Det är ju Stålmannen, det är Batman och det är typ Green Lantern och Wonder Woman. Mm. Och Wonder The Woman... Precis, Wonder Woman är ju egentligen av ett släkte Du är väl amazoner då. Så mm. de har ju, och hon får ju de här prylarna som gör att hon får krafter. De är väldigt mycket starkare också från början. Så de är inte, inte me meta-humans direkt. Superman, han är ju en alien. Och Batman är ju precis som Arrow egentligen. Mm. Och Green Lantern är ju också en vanlig människa men får ringen. Så han är ju egentligen bara en vanlig människa också. Men ringen gör att han får krafter. Ja. Mm. Så egentligen så är det inga mer metahumans uh, om man inte ser då Superman som en metahuman i och med att han har superkraft. Jag måste nog säga att, att DC har faktiskt så jättemånga metahumans. Marvel har betydligt fler. Ja, hur va? Uh, där har de helt, men de har ju etablerat hela det här med metanter liksom. Det är ju det är en stor mm -hmm. grej i Marvel så att där, de har ju det att bygga på. Men DC har inte så mycket. Det vad jag, vad jag vet, jag inte sett jätteinsatt uh, det det faktiskt. Jag, jag, jag är mer Marvel än vad jag är DC. För jag känner mm. att Marvel har mer att erbjuda uh, på något sätt. Alltså DC har många superhjältar men alla är inte så jätteintressanta. Det är ju The Big Five liksom. Alltså, oh. The Flash från Superman, Batman, Wonder Woman och uh, Green Lantern som är deras mm. största i princip. Sen har du de här Hawkman och du har... Oh girl, och du har Martian Manhunter och du, ja, vad Dr. nu Fate, alla heter med Konstantin är ju en del av DC ja, precis. Det. vilket är en bra segway um, mm. in till nästa serie vi kan väl bara avsluta med att säga, se, ta gärna och testa och se The Flash för er som gillar så. Ja och gillar ni stukigt så testa, kolla in Arrow också om ni inte redan har gjort det um, den är väldigt bra den, jag tror första säsongen finns på Netflix Faktiskt mm. um, Så att uh, det är bara att kolla Precis Men i alla fall, uh, Konstantin Konstantin, uh, ja, precis Det är också en ny serie för den här Jag tror den är också upp i typ Sex avsnitt eller någonting Ja, Någon precis till. Eller Hellblazer som konst, kanske Känner till serietidningen precis. Ja, det sjätte avsnittet kom i, nu i, I natten mellan Fredag och lördag gjorde den jag har faktiskt inte sett det i avsnittet än. Har jag inte... Mm. Jag är lite efter. Men vad jag har sett hittills... Jag gillar det. Jag enda erfarenhet av Konstantin... Jag hade förut varit den där filmen med Keanu Reeves... Från typ 2005. Ja. Som ingen pratar om. Ja, som utspelar sig i Los Angeles... Och han var amerikan. Ja, precis. Och svart hårig. Jag har lite mer erfarenhet av honom... Sedan dess jag läser... Jag, jag hittade ett ställe jag kunde läsa... Uh, vad heter den? Den heter uh, um, Det är en DC-serie Det är inte av Main Universum Utan han är med där i och, se, och sen så började serien Går jag började titta på den och jag kände Ja ah, men det är ju faktiskt en bättre liknelse här. Definitivt. Mm. Jag gillar... Sen, jag, jag, jag tyckte det var ganska roligt att, att inse att han som spelar Konstantin är han som gör rösten till Edward Kenway i Assassin's Creed 4. Mm. Så att där har vi lite tie med Assassin's Creed också, bara för att ta helt enkelt. Om men där så avslutar vi på det. Hej jag. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men, alltså, jag fina Konstantin Många kan ju dra paralleller Mellan den och Supernatural Men jag känner att den här har en helt annan vibe Faktiskt Den är, den är mörkare på något sätt Skulle jag vilja påstå Men jag kan inte riktigt ja. Sätta fingre på varför Alltså jag, jag kan ju också säga att jag har ju Jag har läst en del Hellblaze Jag har en del tidningar Och så och I digital form och sen har jag en Riktig. Mm. Men Konstantin tycker jag är intressant för det är det okulta och det är helt enkelt där demoner och änglar typ och exorcism och allt sånt. Och framförallt så är det ett fokus på Konstantin själv som och det här är egentligen premissen då kan man säga. Det, det, jag vet inte om, det kan jag inte direkt ses som en spoiler och säga att han egentligen har förlorat sin själ kan man väl säga. På det sättet att han, ja, han har inte mycket att gå för i livet. Han har förlorat sin själ. Han, kom, han vet han kommer att åka åt helvete helt bokstavligen. Och under tiden så vill han ju ge tillbaka även om man kanske inte tror att han kommer få komma till himlen så att säga för det. Uh, och i serietidningen så är den ju väldigt mörk, det är ju en väldigt mörk ton och de första avsnitten på, på den här serien har varit ganska så, de har varit okej okay, har de varit men de har varit ganska klisché också och det kan jag förstå om det inte slår men man ska låta det vara, se det som underhållning för stunden och följ med i serien, det kommer byggas upp betydligt mer med Chas och uh, den här nya karaktären Zed tror jag. Ja, Så... jag kände det. Så alltså, även om de är lite popcornaktiga um, några avsnitt som, de har en bra stämning och de, de, har, bildspråk. de har ganska... Det tycker jag. Det... De har en mörk underton ja, har hela tiden och det tycker jag alltså... har de satt jättebra. Ja, alltså även om det är ganska standard TV-serie på något sätt i i stuken med Supernatural. Eh... Uh, och inte ens tidigare Supernatural, senare Supernatural. Um, Så so, so känner jag att det, det är en mörk underton i den hela. Det känns som det är någonting som ligger och trycker underifrån hela tiden. Som, som kommer bubbla upp förr eller senare. Mm. Uh, um, och uh, sen har de fjantat till det med lite små grejer som att de kan inte honom röka i varje scen. Liksom, av någon anledning. Uh, fast han rök ju ganska ofta ändå Ja fast man, man ser ju inte honom springa runt med en cigarett hela tiden som jag Nej som de, jag... De, de har ju gått ut med att de, de kommer inte göra det som det, de vill inte uppmana liksom, till rökning och det är, där, det är ju där de har gått in för att vara lite PC att. Ja, han ju bara det. rökte de senaste två avsnitten, Nej, sagt. Han rökte i slutet på förra i alla fall ju, så. Men att de har ju sagt att han, i serietidningen så har ni ju nästan liksom alltid en cigarett i handen och det har han ju inte här i serien. Jag tycker han har haft cig i alla fall minst en gång det i de, har de senaste det tre avsnitt det att han står och röker Det har mer varit att han kanske håller en cigarett i handen Eller att han precis har avslutat En cigarett och fimpar den Såna mm. grejer de har, de har behållit hans rökande Men de har, liksom, de har dansat runt den väldigt mycket har de gjort. Ja, det, det känner inte jag Jag tycker varför skru... I serien så kan man göra så Mer, vad ska man säga eh, eh, Comic art, Det kan liksom få en ton i varje eh, i Strippen i sig. Men i, i serien ska du ju gå vidare liksom. Du ska inte kunna du, du uppehåller ju inte på honom medan han röker. Det blir liksom var, varför ska du göra det som eh, nej, nej, tv skapare. Och man ser... jag tycker de har etablerat bra att han röker men att de behöver inte visa det. de behöver inte visa han sitta i ett rökerlokal och bara dränka sig sina sorger i, i flaskan och i <laughs> Där, Och jag vet ju att det är så han ska vara men jag tycker att de får in den stämningen tack vare tonen de har och hur han är som person Alltså jag måste, jag måste också säga att jag, jag är väldigt imponerad av skådespeleriet också, Just för Konstantin liksom Hur bra han spelar Han stjär. är perfekt dryg ja. eh, Faktiskt och Förstå sig på det, men Han har vetskapen och han har varit med Om saker som, som har format honom Till denna han det jag ser jag fram emot jag, jag måste också säga Jag är glad att de faktiskt fick en riktig britt att spela. Med. Ja Även om, man, eh, även om man kanske inte är Jag vet inte, rätt från rätt bit Av landet Men han är, det, det spelar väl kanske inte så stor roll För amerikansk eh, audience Men, men alltså, det, jag tycker det i alla fall Är skönt att han faktiskt är en riktig britt Som spelar mm. rollen Om man ska vara en britt liksom, så, så Istället för att de tog in en amerikan Och göra en brittisk dialekt liksom. oh. det, det känns, det, Förlåt Daniel för... Vad tycker du? Jag tycker om serien. Jag ser den så fort den kommer ut så väntar på nästa del. Mm. Jag tycker det var skönt att de hade den här episoden med den här ätdemonen. Vilket är, är en av de första serietidningarna som jag läste. Jag bara mm. liksom, så fort jag såg det liksom, med markeringen. Jag bara, jag vet exakt vad det här kommer vara. Jag vet exakt vad det här är. Precis. Och liksom man bara, yes. Äntligen någonting man känner igen i Alltså det, det verkar ju i alla fall det, från, Jag har ju aldrig läst serietidningar den enda erfarenhet jag har av Konstantin Som sagt från, från filmen äh, Mikael and Reese och den här, äh, tv, den här Serietidningen Som har med alla andra superhjältar att göra också mm. äh, God's Among Us Så heter det äh, En tie-in till tv-spelet äh, okay. men, men i alla fall Där är han ju med alltså Det är den erfarenheten jag har av Konstantin Och det jag har läst efterhand också äh, men det är intressant att höra från er två som faktiskt har läst er i tidningarna att han ändå håller upp ganska väl. Egentligen. Ja, det tycker jag. Och tack, tack och lov så har de ju gjort så som man ska se ut till att börja med. Bara där det steg i rätt riktning. Och sen att han är som ni säger då en engelsman och han framförallt har rätt skådespeleri Det gör mycket. Men det, det handlar ju mycket om att se hur det här leder. Jag vill ju hoppas någonstans att det... Faktiskt ska komma och bli en säsong till För det är oftast i andra säsongen Kommer det igång på riktigt så att säga När det har fått en, en ordentlig historia Och han har något att följa Det är lite mer momentum också de har byggt Precis. Upp under, under första säsongen så blir det ju oftast Andra säsongen bättre då. Är det bara jag som tycker att den här introt Med hans logga Konstantin och de här Helvetes De som sitter fast i är jättebra Och jättebra musiklagt like. Mm. Jag, jag skippar det alltid. Med, jag har sett första gången så, så skippar jag alltid såna grejer. Men jag gillar det faktiskt. Det, jag tycker det man... de har satt tonen i musiken där. Och de har ett, en, en, en, en, tematisk, eh, eh, en, en tematisk musiksnutt som de använder genom serien som passar väldigt bra. Jag känner, jag känner att det, det, det sätter tonen för avsnittet också. Gör det ganska mm. bra. Att, att det inte... Det, det sätter den här, den här Lite sinister liksom Att allt lite mer bleak eh, att, det är, att det inte är eh, Rosor och grönt Och fint och änglar Och allt sånt där Utan det, det är mer demoner, hemska saker Om en och annan ängel slinker in Ja, ah, fast han verkar inte vara så änglaktig direkt skulle jag inte vilja påstå <laughs> Ja. Men jag måste säga att de skådespelare man har fått i alla fall att vara med har, har varit gett bra insatser Stories som har varit hittills tills avsnitten har varit väldigt intressant och bra Och jag, jag ser fram emot att se vidare Ja, ja. ja vi, ja, vi har kanske med. inte sagt något om vad faktiskt Konstantin handlar om och... Jag känner Eller? att det behövs nog inte egentligen på det sättet Det Ja, jag, har ju, jag har ju redan en rent. parallell med den där Supernatural så det är lite mer, och vi pratar om okkult och sådana grejer så ja. det, det är lite där är det, jag tror inte första avsnittet sätter upp ganska bra vad det kommer att handla om så att ja. Ja. Eh, liksom, det är en lite såhär man liknande snubbe som heter John Konstantin som försöker som eh, så gott han kan kämpa mot sina tidigare synder genom att liksom skydda mänskligheten från eh, ett övernaturligt hot som komma skall så Um, men, då, kan, då kan vi ju ta upp också att vi får ju se hur det blir med fortsättningarna som ja. NBC har ju liksom av, eh, satt en cap på alltså en, att det blir bara 13 episoder för första, de, för första säsongen Och sen har det inte blivit någonting mer sagt utan den ligger som sagt i limbo mm. just nu Ifall det blir en fortsättning, eller det inte blir en fortsättning När är de brukar utannonsera nya säsonger? Det borde de idag ha gjort. Det, de, det, det, det är just nu de förnyar och det är massvis med serier som har försvunnit mm. och, och sånt. Så massvis med ser som har fått försnyelse men som det är en sån ny serie och den har precis börjat gåtju så ja, vi får nog vänta ett tag innan vi får höra något. Har hur de inte, det är, har de bara oh, börjat en halv säsong, alltså 13 avsnitt, eh, så kommer vi nog höra någonting i typ februari, mars möjligtvis. Mm. Om det kommer, för att de måste ju greenlighta den för att de ska spela in under sommaren. Vad var det jag såg? Den låg i snitt på runt 4,4 miljoner. Det här är USA. 4,4 miljoner per avsnitt. Och Grimm låg på cirka 6,4 miljoner. Låg Grimm på 6? Ja. Hej. Nej. Don't hate on jo. Grimm. Fast de sa att de, de hade inte hittat någon bra liksom spot för den. Liksom, mycket ligger ju på det också. Vilket tid och sen sånt där. Men att jag hoppas att, de, att den får några uppföljare, för att ja. det, finns så, det finns så mycket bra i, i serietidningen då som jag skulle vilja se, det är så mycket ja, Om jag bara får spåna lite vad jag skulle hoppas och tro mm. och vilja ha, är ju att Konstantin är ju en del av The Dark Justice League. Mm. Yes, och, go on. <laughs> jag skulle ju Vi, vilja se... Vill ta in med Flash och Arrow nu? Ja. Ja, för grejen att i hans äh, egentligen kompisgäng så har du till exempel Satana som är en, en magiker typ. Och hon i sin tur är typ, har varit ihop med äh, The Flash. Och äh, får de in Satana och jag har hört ryktats eller läst på Coming Soon om ett antal figurer som kanske kommer skall och då har de nämnt Satana. Och även Deadman. Uh, och det har spekulerats kring Swamp Thing. Inte för mm. att den är en så intressant karaktär. Men det är en ganska stor karaktär ändå. Name för vad de... dropping! Uh, men om de motförmodan får med Satana så är det en karaktär som har en väldigt stark relation med The Flash. Och det vore... Jag menar, varför inte? Varför inte ta jag in det? Det är, Men kul. Det, det är kul med lite crossover alltså. Sen behöver man inte integrera dem så fullt ut. Alltså, bara för att du påvisar att de finns i samma universum så är det liksom alla har olika slag och olika krig att kämpa. Så är det. Men skulle det kunna leda upp till en uh, Justice League Dark så vore inte jag ledsen. Nej, jag har, faktiskt, jag har faktiskt ingen åsikt om det här just nu. Mm. Jag, jag tänkte men, också, men jag har tänkt jag, jag... Vi är väl ganska överlag glada över serien att den har kommit. Och framförallt att den uh, håller en god ton. Och visst, det har varit lite så här... By the book-avsnitt. Men de har funkat bra tycker jag. Och de har satt karaktärerna bra. Så ge det en ger chans. Det är unikt i alla fall. Även ja, ge Konstantin en chans och får vi hoppas att den fortsätter. Om vi fortsätter då med den sista serien vi ska avhandla då, som är också en ny serie som heter Forever. Eh, Nya avsnitt hittills. Borde komma ett nytt nästa vecka. Eh, mm. Och den handlar då om en, en man som. Eh, var det på 1700-talet? slut på 1700-talet? Eller om det är 1800-talet. Eh, han har träffat träffad av blixten innan han var i vatten och eh, sedan dess så kan han inte dö. eller han, han Träffad dör. av blixten? Han blev ju skjuten. Han blev skjuten och så ramlar han i vatten och var träffad av blixten. Det var så jag fattade det som i alla fall. Men det är det inte jag i alla fall. Slog ner det, var det, var liksom det, liksom. det var storm ja, men det var en där det var storm det var någonting eller något såft det så jag fattar i alla fall men det, är alla fall. I han han det var inte så viktigt det var inte så viktigt uh, men i alla fall varje gång han dör så försvinner hans kropp och han vaknar upp i närmsta stora vattendrag uh, så vi verkar det så så, att, uh, mm. det, så att han kan tekniskt sett inte dö uh, och han är Precis. flera hundra år gammal nu uh, och lever i han arbetar som uh, han använder Arbetar som medical examiner i New York Obducent, och, obducent ob, ob, Vi ja. i Sverige Ja fast det, verkar, det Jag vet inte, obducent är ju, är ju Coroner är det ju. Medical examiner verkar vara någonting lite mer omfattande det är väl en form av utredare Om hur personen ja, har död. precis, inte bara obducent Så det är nog lite, lite mer är det. Men eh, i vilket fall som helst han, eh, han försöker då Hitta en lösning till sin, sin odödlighet helt enkelt Inte för att han direkt vill dö Men han vill inte ska ta slut Någon gång också ja. Han vill helt enkelt ta, ett, få sitt liv Att avsluta, som alla andra Sen ja, att precis. han som du säger, han vill ju inte dö per se Men han har leva ett normalt liv Och bli gammal Precis. Och under tiden så hjälper han till Att lösa Mord och grejer med New York's Finest Fick du besked det här väldigt bra Nu berättar det här för mig Det var väldigt Sherlock Holmes över honom Då i Sherlock-serien då, att han är väldigt mm. lik där på det sättet och det håller jag med. Han är ju väldigt observant, han har ju med årens, han är ju 200 år så han har lärt sig liksom att få en, en, en förståelse och framförallt en, en bra blick i på en gång kunna utröna hur saker och ting kan förhålla sig. Och eh, det det be inte. behöver inte betyda att han har rätt varje gång men att han på något sätt ändå kan eh, komma fram till saker och ting ganska snabbt. Han, han, verkar inte, han är inte exakt som Sherlock På det sättet att Sherlock är ju hyperobservant Och liksom drar slutsatser väldigt fort Han verkar mer ha gå på experience att mm. han har, han har varit Ja men det är ju precis det jag sa i princip uh, Men det, det, det är lite skillnad och, Men samtidigt gillar man Sherlock Så kommer man att gilla honom också uh. Ja men det är ju som vi sa Han har ju drag av Sherlock på det sättet uh. Med observationstekniken Men han mm. är ju absolut inte Sherlock Han är ju en... Uh. Han är förvisso ganska dryg. Nej. Och fast, fast inte på samma sätt det Nej, han mer... men han är lite piffig och sådär. Och jag tycker framförallt att skådespelarvalet de har gjort. Först när jag såg bara trailen tänkte hm, Hmm, är han passar eller inte? Men Johan eh, Grufford som man heter. Som, som ni kanske känner igen sedan tidigare. nu har nu varit med i, i Master and Commander. Och han framförallt med. i Fantastiska han i... fyran. Ja. Uh... Han var med King Arthur också spelat spelade Lancelot. Ja, men den sög så mycket så ingen kommer det är ihåg det. den. tyst nu. Jo, den sög bajsballe. Uh, och den här serien däremot, den gör inte det. Jag tycker den håller en ganska bra ton genom alla avsnitt som jag sett hittills. Utöver veckans mord... Um så mm. har det ju en röd tråd igen Och de utforskar olika aspekter Av hans odödlighet Hur han interagerar med, med Abe Till exempel som är hans, hans eh, posterson. Ja. Spoiler fast det, det där var en riktig ganska stor spoiler för det, det får de reda på ganska snabbt Jag, ja, jag, jag, jag listade inte på direkten Jo jo men det, det är Någon sån här Men i alla fall han är, han är den enda som vet om att han är odödlig Så att eh, så att interaktionen mellan de två är ganska rolig Skådespelarvalet För AB är också väldigt bra Ja. Och äh, jag, Alltså jag gillar hon Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu Hon detektiven men hon tycker jag är lite svag Men, men, men hon, hon, var, hon var svagare i början Hon har byggt upp betydligt mycket mer Under, under episodens gång i alla fall. Så att Jag tror att hon är sådär som börjar svagt Men blir bättre mm. ju, mer hon liksom, ju mer hon får med helt enkelt Precis Och alla supporting characters också tycker jag är ganska bra Jag gillar äh, Hans äh, assistent också Eller Mm. som, som jobbar, jobbar med honom och eh, hennes, eh, hennes partner, eller vad ni han, den andra detektiven som också är med han är ganska rolig också tycker jag mm. jag tyckte det var kul när jag såg hans assistent ja men det är ju han från Bones jag tycker. ja precis det, jag jag det... Var, och det är samma roll typ jag var, han har fastnat i ett fack fast karaktären var ganska oliken ändå fast ändå han är inte, li inte lika deprimerad. Det här mer liksom... Kom igen, häng med ut och vi gör något intressant. Det är mer optimist. Han är, han, Hans personlighet är, är tvärt emot hur han är i Bones. Mm. Men resten är samma sak. Typ. Mm. Typecast. Så so <laughs> ja. det, det är en sådär, det, det, det är en... Det är en ganska trevlig spin på den vanliga... Den här liksom... Oh, solve a Murder every week. Liksom. Det, det, är en, mm. det är en väldigt unik spin på det hela. Jag, jag kan tycka att det som gör att den här serien får en att vilja titta är ju framförallt hans eh, försök att ta reda på varför. Han vet ju inte själv varför, varför han är odödlig. Eh, och varför han vaknar upp i eh, vatten när han efter han har dött. Utan han vill ju veta svaren själv också. Ja. Eh, själva fallen och så det det är ju ganska slentrian för mig Jag känner inte, det har en Visst, det kan vara lite kul i vissa avsnitt Och andra så bryr jag mig inte Jag, jag gillar um, dem som Jag gillade den som var På det förra avsnittet Eller förra avsnittet, den som hade med Jack the Ripper att göra yeah. uh, Och de, de där de, de, Jag gillade det avsnittet För det var lite historiskt det där, hela Precis, det är där som är fördelen i det här tycker jag När de har den här historiska aspekten När man ser, han kanske att. Har varit med om något för hundra år sedan. När han var eh, ja. läkare i Boston. Eller vad det må vara liksom. Eller så. Uh, de avsnitten tycker jag mycket Jag gal. gillar det, alltså, det Det är en sån där grej som, som är ganska vanlig. I, i, I historier där en karaktär har levt länge. Att väldigt ofta så har han varit med på ställen. Mm. Där rent historiskt sett. Intressanta saker händer Han var inte snubbe som bodde Någon annanstans och bara hörde Om saker i efterhand utan han var faktiskt där uh, Han har ju en anledning Eftersom han är en läkare Så att han var ju liksom Fast, Ja och sen så, nu har inte jag Nu har inte han varit med i någon så här jättestora händelser Riktigt utan det som jag tyckte var kul Eller intressant Var Jack till Rippen exempel ganska stor grej på. Jo jo men jag tänker mer på andra avsnitt Till exempel när han var i, jag vet inte om det var också New York, när han liksom kände igen gatan som man besökte för det var en brottsplats mm. som att han hade bott där eller varit besökt där för hundra år sedan liksom och man åkte tillbaka och såg liksom hur det var då och det är liksom ingen känd period eller någon särskild karaktär som är känd för den tiden utan det är bara liksom man får se hur världen var på den tiden och hur det liksom sköttes rent medicinskt. Den, den historiska flashback-aspekten gillar jag väldigt mycket mm. det är något som jag alltid tyckte om Uh, när det kommer till sådana karaktärer Att de har ju så mycket Historia bakom sig uh, under, under de hundra år Som de har levt att man, och, och väldigt ofta får man Som Highlander till exempel Man får se väldigt lite av det uh, Av honom Även fast han har levt i flera hundra år uh, Fokuserar bara på nutiden Och här har de gjort det väldigt bra Att de faktiskt mm. i varje avsnitt Slänger in de här flashbacksen de är ju väldigt ofta relevanta till det som händer Precis. i just avsnittet. Men inte alltid. Ibland så är det ju bara en liksom slice of memories. Bara mm. för, av, av saker som fortkommer under hela serien. Ja. Nej men överlag så just den här eh, röda tråden med hans letande efter eh, varför den här inom situationstecken eh, förbannelsen om, om varför han har eh, evigt liv och tillbaka blicken mot svunna tider gör att man håller intresset uppe. Jag mm. hoppas att den inte faller in i veckans mö serie Mördarfack typ eller något så här uh, bislentrian utan att de fortsätter med det här. De och, ju... låt, och låt det framförallt ta lång tid innan hon vet att han är odödlig. Låt det inte ja. bli under första säsongen. Jag vill inte se det. Um... Nej i det här fallet men i, många, I många serier När det är så att de har en stor hemlighet och grejer, Så känner jag att okay, men den som är närmast dem borde ju faktiskt veta tycker jag Som i, i Grimm till exempel Det tog ju honom vad det, en halv säsong Innan han berättade för sin partner liksom. mm -hmm. Och jag bara okej okay, men varför gjorde han inte Det typen det första säsongen Det kändes väldigt onödigt att gå runt i det hela Men i det här fallet så känner jag faktiskt att Det är nog bättre ju längre hon inte vet ja. uh, För jag tycker det, det gör det lite mer intressant Men ja. sen till slut så måste Måste hon ju få veta Ja alltså det kommer ju hända förr senare ja. Det kan man ju räkna ut liksom Det är ju ja. så Alltså jag, jag är helt okej okay om det händer i sista avsnittet på första säsongen kan Det hända. kan ju vara en ha cliffhanger ju, Då har du ju en bra cliffhanger till nästa säsong i så fall Precis så Där kan jag se det men inte släng inte in det i nästa avsnitt Mitt i säsongen bara Det går inte Det, det måste vara så sent som möjligt Mm. Uh, och uh, det, det kan ju vara och jag, måste, och jag säger det, det är ju inte nördig serie på det sättet som Flash och, och, och, och Konstantin är men där, däremot så känner jag att den har någonting extra har den, och gillar man de här mördarserierna, alltså, gillar man Castle till exempel, uh, så skulle jag definitivt rekommendera den här serien mm. uh, är man mer för såna serier som <coughs> CSI, så jag vet inte riktigt, man kan säga lite fest, du kan testa i alla fall den är, den är helt okej okay. precis men jag tycker dramat har ganska bra också faktiskt. Ja, Alltså, hela tension um, som finns i, som ligger i avsnitten är väldigt bra tycker jag. Så där. Ja, det är en skön ny take på en serie Det är skönt att se lite nya. Inte allting behöver vara en ny The Flash eller vad det nu var. Mm. Nej, men jag kan jag kan bara säga liksom att jag, nej, jag, jag fick reda på den Ganska sent, det hade kommit redan Sex avsnitt mm. när jag började titta och, och jag såg alla Sex avsnitt i stort sett i sträck ah, okay. jag, jag kunde inte sluta titta jag, jag. Så, jag såg ju Trailer på den här för jag vet inte Kanske var I somras tror jag uh, Och tänkte här, det här ser jag fram emot det vill jag se Och sen tog det så lång tid så jag hade nästan glömt bort den lite När den kom, men jag hade den redan sparat så att laddade ner första avsnittet hur fort det kom och det var mycket så. riktigt väl ja det var intressant faktiskt så ja det är väl en rekommendation från vår sida att faktiskt se den här serien forever så. ja och ni kan ju låta oss, ni kan ju tala om för oss om ni tycker om serien också och allt sånt där det är bara se säga hej till oss på Facebook Facebooksidan mm. Nördliv Uh. Precis, bara sök på nördliv på Facebook alternativt så kan ni slänga med ett e-mail på nordliv.hotmail.com uh, Och uh, ni kan självklart uh, i fortsättningen ta och poppa in på Twitch uh, och det är bara twitchtv uh, nodliv. Vi annonserar vi kom... innan på Facebook innan vi, kommer, innan vi går live. Så att, det, äh, det är oftast äh, lördagar mellan 8 och 10 försöker vi hålla det. Nu har det lite It... sent den här veckan. Men... Yeah. Um, så det är väl egentligen hur det ser ut. Vi har som sagt nästa veckas spel är Metro 2033. Ni är jättevälkomna att köra det också och dela med er av vad ni tycker och tänker om det. Och mejla oss eller sk skriv i vår eh, Facebookgrupp. Eh, gå med, eh, gilla och eh, lyssna. Så avslutar vi för idag. Och, ni, kan, eh, ni kan också tala om för oss vad ni tycker om eh, ljusaben i eh, Trek. Precis. Avslutningsvis. <laughs> eh, ha det gott. Vi hörs. Puss hej.